الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويزرك وآلهتك قَالَسَ <سلسة> نُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِيي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ سورة <صورت> العراف کی سواقیات تبیغمبران و ذکر شو نوح علیہ السلام، حود علیہ السلام، صالح علیہ السلام <ساد> <ساد> اذل لعل السلام او شعيب علیہ السلام دا پنځه امبیا ذکر شو چې دا غی تعلق له دا سورۃ داوی سره چې فدعوه مخلصین له دین خالص دا لبندگی کوي د امبیا او ټولو زم ما دعوت ورکړو او اتباد مانزل اللہ کوئی داشت پاگم د موسیٰ علیہ السلام چی بیانی دیر تفصیلی نو دا دا اولی دعوی چې په فلاکن فی صدری کا حرجن چی پی انبرا قرآن میتا تنازل کو دا او رسوا او ظلمو اگر موسی علیہ السلام حال تو ګورن د تاسو لیدل ټول پیغمبر لا په دې حالاتو د موسی علیہ السلام کې اوله ذکر کو دعوت بیا فرعون انی رسول من رب العالمین فرعون ته دعوت پېښ کړ جزو الله او رب العالمین را لې ګلې ما ته پاوی ایمان راوړه هغه پکې تکذیب وک انکار وک او شهر الزام پیو لگاو چې معجزې نئی کتاب پیش کړی دی کدا شهر دې بیا حالت داو چې ساهرانه او تراجمکلو مقابلې وکړا او پاري کې رسوا شو هغه ساهران چې ځان لې راوستیو ادم موسی عليه السلام مرګري شو ایمان پراورو دا زېږې نه حال ذکر کئ چې فرعون فرعون ته راپورټو کو شکای وو چګوره مثال السلام پ نو پرخ دی دی اوافات کوي مستستا خیال سا نستا د خدایانو خیال سابد د خو به د اخبت شي چې داې سر به واخليمونږبتې نو شوي اوته پدن نا جاړه کړی د فرعون بیا دم کی ورکي چې نه زه به قده بیا خپل کار شوکومه ب چې به قلومهدي واللوما هممونږ کمزورې نه مثال سلام خپل قوم له تسللی ورکي چې د فرون د دب د بانم رږي دا تش دب د با دخه الله به خیر نه امداد غواړه دا د ممنانو صوللي چکاله سخترازي دا الله نه امدادګار او بلې څوک نه یادې بل دې چا فکر نه کوي صرف دا الله فکر کوي چې الله شته کنا <تصفح> وقال الملأ من قوم, دو قوم فرعون او یې وسردارانو قوم د فرعون فرعون ته اتظارو موسیٰ و قومهو تپریدی موسیٰ علیہ السلام لرا د دادا لرا اس وطنوے لیفصدو فی الارضی اغیخ و فساد کی پزمکہ کی مونترر لوی شر جوڑی و ایزارکا و آلحا تک او گورتیم پری خیستام سخیال نساتی عزت تن کوي استادا خدایانو هم حسن بصري وې چکه نه غراو نه يا و يعبد فران بوند بوتا نو عبادت کو مزه ام عبدو ام معبودو پلهو او خلکو طبيعي زم ما عبادت کوي نو عليه حق ته دا غاسنام ته نمرادي او ز جاجوي كان له اسنامن صغارن فرعون زلمخ کي واړو واړو دایان جوړ نبیه پرخوړو او قوم ته وی چې تاسو دې عبادت کوئ او د دې په زریعه سوال کوئ چې ما ته ومنځ دی کی تقربا الیه بیا بده قوم دغه عبادت او توسیل کو او وېدام غفراون ته وسیله کو جذيب او سلیغه تنزدی شو نو اعلی حتک زوی تویلش قال او ابراهیم سنقتل ابناهم ذبحا مخا قتلهم زامن ددی ونستهی نساءهم او زبا جوانته پریزم زنان ددی ز خپل خدمت ته وَنَفَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ او مونګ پزی باندې وسم زور اوريو ده اسويخه چې کا سعيد بن جبيروي چې کان فرعون قدم لامي موسی رعبان فرعون د موسی عليه السلام نه زمرې یریدو ذمرا روبه فراته چې ابي ليدو وي فکان ازاره او بالا كما يبول الحمار چې محمد عليه السلام بيوليدو نو تشبوشو شو کا خر چې امتیاز کوي ذمرا بيريزو اوقيته وي چې نموږ اوسم په دي زور وروريو قالم صالح قوم استعينوا بالله واصبروا او مصال اسلام خپل قوم ته چمدازه غواړي الله سره او صبر کوي ځان فلک کې سخته کبیره صبر نکړن کیږي نو تاسو په لځه تاواز نه کوي الله شته اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُوْرِسْوَا مَنْ يَشَعَوْا مِنْ عِبَادِهِ بے شکا دا زمکا دا اللہ دا طول دنیا که دے کنور دا اللہ زمکا دا, دا. مالک دے حقیقی مالک اللہ دے يُوْرِسْوَا مَنْ يَشَعَوْا مِنْ عِبَادِهِ او ورکی د زمکه چې لکه فخې شي د خلک بنديانونه نو څلګ واخله پاره په څوک مشرقي په بادشاہ کی کله لګي کله ډیری د لګ واخله پاره ولور کی جزازان لګټاو او ځان لپی دنیا هم سمه کا اخرت پیوم سم کا امزيده پاره درکل ده ولعاقبت للمتقين او ښه ستاسو عقبته وګณา هغه متقين دي تمامنان نبی اسلام ووخ کی چې په یمامه کې اغاصلی دنو نوبوت دعوا کړی و موسیلا ما قذاب نو خاطر علی ګلو پیغمبرتا غمزان ته پیغمبر وی ډیر خلق ورسرو په یمن کې په یمام کې او وقت به رحمان الیماما وی چ دې معمر رحمان دې دې دا <تصفح> وخت را لګلونو بي السلام ته او ته ویلئ چې ان الارض نسبها علکا ونسبه علی مزداه سما خبره ده دا لازم کني ما ستاره او نيما زمادا <تصفح> نه ته په د عرب مل کیا او د بدل ته په ی منکېمه یګړی سر کووه اسلام ورته خولکه او د ياتې په کېیکو چېین ن اررض للله ی سوشا بعد ځمکه ټوله د الله ده نه زماده او نستا ده په لواخت د پاه وندیان لیور کی امتحان کوي شری په دې ځمکه باندې ستوي او بل دی په دهریات باندې تدحرییان رضا خپل د چاغي وی چې انسان مالک نه دی هیڅ شی دیو تشخریس کی او دې در نمالی، نبی ازمکی، نبی کوری در عرص با مشترکی در ده دهریان و کمیونست و مذب دی چی در دریس ازنو مشترکی زر، زن، زمین مال، خزا، ازمکا دګو وسره دانوې چې دا زمام زما کړه دا زما پټې یاده زما کور دی یا دا زما خزانه نه بس په جما باندې با د زما کې نه خوراګ کئ او په جما باندې با بس تیسې چې ولوس بچاو ورکی او خرج کئ او په جما باندې با خ سا دا به شې ګورې کار چا په لاس کې خو طبته من نه دا د هغې م ضب دی دا, <تصفح> دا شلیزم کمی نظم چې نا به د یت په دلیل کې پیش کوو چ لا ان الارض ان دلیلله ځمکه خداله ده او پسې به نله چې یې سو شو بذل بروسوئیدی تا چغیده خپل ځند لپاره قران کې تحریف کوي ان هم آیات دلیل کې پیش کوي مالک الاله او تصرف د پاره ور کوي بنديان او ته جزې کرے او ریبه ګټه سټه او ځند وخت یې روان ثبت بیا لولشینو بل برشی بل برشی مالک الاله اذا بگی کرایادار دی یوزیبل راضی قالو او ابن اسرایل او زینا من قبل ان تاتیانم اے موسی علیہ السلام موږ ډیر تکلیف را کړی شوې مخکستا مخکې استاد راتلونه طلعنو راغلي چې فرعون په موږ ظلمونه کول بچي قتلول د موږ نه ټیک څونه غستو جزيه ومم بعده ماجه تنا او پزداري چراغ لین نو بیا غه شکار دنیا امتحان خويده اسي دا خبره غید شکایت په طریقه نه وکړي اگر موږ خلکو چې فریاد کوي چاته چې راو ډیر لوی تکلیف دی مخ کې هم د چل او سم چل مونګه خلاص نشوږه ظلم ناک نه نه علي مصالح اسلام توي چې زما مونګه تجربه شوی ده د سختو سره مونګه عادت یو ا موږ به هم حساب بر کو چې تاسو څنګه وایخه مونږ دې تکلیفونو او مشکلاتو نه نیری ګستانه مخکوم دغال او نصلی السلام وعلیا و تصلی ورکی کنا قال اس ربکم و ی موسی السلام زیرا نسیدا رب تاسو ایه لک ازو وکم جعلکیدا دشمن استاسو قرآن والا کی و استخلفکم فی الارض ابیا بتاسو پریری پزما کواندی دذی بشیم دا تاسو لآبادای چې دی لري کوي او تاسو پزمو کا فریدي سلام وينځورا كيف تعملون تاسو څنګه کار کوي دبل سره پارنه چې بس وينځورا دې دې پارا چلا ګوري چې تاسو څنګه عمل کوي نو که تاسو فرعون جوړ تاسو به مليږي بلبرا او بلبرا او الله خد عمل لپاره خلق دنیا کې پیدا کوي او دا هر عمل لپاره چې الله اخوځي کی په ویل دي چې اي کوم احسن عملا فاستعمل بقي ګوري نورانه چې تاسو یې خوخه یو تاسو خپل خلک یو نور پر دیو نه دا الله به خپل او پر دی و ف ينظر كيف تعملون اغا عمل گوری و بلطور دعمل لنا سلورم حال تموسا علیه السلام ده فرعونیان سره زوالی شوروشو فرعونیان بانده ف لقد اخذنا آل فرعون بس سنین یقنن نولیو فقط سالح سران ونقسم من السمرات ونقسم والد ميو فصلون باغس نكيد آفتون وفراتلل او باغون وميو امدغس کمشو لعلهم يذكرون تردد پار اللاوی چه دين عبرت واقعستو ورقب کچې اوګی شم محتاج یم او په کې ما تفریاد کوم پیداجه اتمل حسنته نو کله د دنیا خوشحالي نعمتونه زیات شي برکتونه زیات شي قالو لنا هذه ناغيوي جزازمون سر لائق دي مصدره خبرو کې نو زان وتذمر لو اخکاری غټ چله نا هذي و ازه خوشاله پکار مونسر دغه سه فراخي او دولتونه فراحظه یونه نعمتونه پکار مونږ موعز خلق ویندو سی و ام سیهت او کچره اورسی دي تاس مصیبت دنیا سه تو رو موسا اوغ بیا خپل ځان نه یاد چې دا زمونږه به دلی ده نه پالی پایلی ې په مساله السلام او دغ په مګرو چې سره چاایمان را وړ بغې ته مخه شي چې د خلق دی که نه موږ ځان سره پیرک رو موسا د د هربات پره عادت چې خو هي او خوشالي نزان ته وګټه نسی چې دا خو یې مونږ د خپل په خوانه که نه کنا دا سیمه لر روان یو او دوی به زمره زمره میخي وي زمره با قلبي وي ا زمره با بسالی تړلې زمره دا خو یې او چکل سختاو پی را لکنه ویده خلق استرگو خوڑنو تو ده پاکوان ده فرانیانو عدد پات شوید یتو بی موسا و مم ماهو ده اوگه علم ده اوگه استرگیده امونگه او خوڑنو یتو ایرو بی موسا و مم ماهو اللہ جواب کیچه چې نه نه خوان شویده علم تو گناہ نش ته علم گناہ گه دا سنه یی کی دا زما په دامل له الا خبر دار انما توایروا دا عند الله تاسپیروا یی ددی تعالی طرف نارازی او سبب یی ددی عمل دم هر څه دا خیر او شر دا الله طرف ندی کنا والقدر خیره و شره من الله تعالی پچا باندې خو حالتي الله پیر امتحان پکې پی منعام پچا باندې سختې مصيبتونه غمنې الله پیر اولی امتحان پکې دا هدا لا طرف نه صاحب د کشاف ہوئی انما سبب شؤمهم عند الله د دې سپير اوالي او د بدبختي سبب الله سره ده او هو عملهم المكتوب عنده او دی عمل لچلی کله شوې د کنا والله محفوظ کی دا عمل پوج باندې تقدر عرسی نو دی خلق ته نسبت کړي یتویرو بی موسی ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلق خو دی نه پویګی چې دا هر څه د الله ترف نه دی دی کده بنده څه دخل نشتا وَقَالُوا مَهْمَا تَعَتِنَا بِي مِنْ آيَتٍ عویبی موسیٰ علیه السلام تا چهار کلا تومنگ تا رات لکے پس موجزی سرا چطوئے دام موجزا دا دام ساداو دا لاس دی مونگ دا نو اوچ دام موجزا دا دا صدی لتس حرانا بیاد دا غطب مونگ سحر کے مږه ته معجزه نه وایي چې تاسو هرکه په مونږ باندې به ਆ په دغه معجزه سره او ما نحنو لک بیمؤمنین مونږه چې ایمان راوړی استاد پاره ته پته دې ته ما معجزه یوه لیدو ایمان راوینه نه یو مونږه استاد پاره زرا تصدیق کوونکی نُصِبَ الله رخل طرفنا مصيبتنا شوروكنا رو فأرسلنا عليه من طوفانا فصروا لي المنقذي باندي امام راغب وي كل حادثه تحيط بالانسان هو الطوفان هر حادثه چې په بندوام دراشي او ځان ترني شي خلاصول اراديري کې د دې توفان وې کنه زاجا دی وي اټوفانو من کل شین ما کان کثران محیتن مطبقا بالقوم كلهم طوفان په هر شي کې شټه دي وکي ډیر شي اې انسان راګير کې ا دې ته دا نشي خلاصولنه کاغو غوي او به پیړالي نوم طوفان دي که سيله پیړاله نوم طوفان دي کدا س خطرناک مرزو نه په شو نو اوم طوفان دي دی ټول د طوفان روش امو جاوید هو الموت فیرانیانو <تصفيق> بنده اللہ توفان راستنو کاغاو بوی چا تر مره پوری چا تر خلی پوری دا یو عذابو ول جراداو بیار پسی ملخان هر سکی ملخان, ملخان، ول قملاو بیار سپگی یا سپگی بمندکی کیگی کی یا کی پدانو کیگی کی قملاو والذفات يا بیا چینځخان ودما او وینی فهرسو کی وینی کی آیات مفصلات دا د الله طرف نه داسه معجزي چې جدا جدا وی په یو خنو وی یو برابرل شبكяти أخلا temps أحيب فقط وذهب ما يقول sa الصلاة بعد ، و existا الشبك عجزي كل ما عليك كل ما أيضي هو لا ويف انا ello لا يديه و worked как much community أصبحت عربي فقلت معرفة جهر کله واقعات په دې باندې یو عذاب طوفان پر راغې قالو یا موسی دو لنا ربکاں نبیو اے موسی علی السلام تز موږ په د خپل رب نه سوال وکا چې موږ د دې مصیبت نه خلاص کې او ډیر اغرا نه موږ نه کې نهسته شو نه سم شو او بم تر مړې مرې رازي بما عهد عندك یو په سبب دا, دا غې چې تاسو راواده کړی ده چېږي خبره امن له مزوته عذاب لري کوم نو موږ منو کنه یو ځینبه ما عهد عندك دا, دا, دا غې علم او دین پوجا باندې دی چې لا ده تپخ په ل پويږي خو تاسر الا علم Tale dar kale de او باغې کې دا اشته کنا چې سوق تو بو باسي الله او تمافي کوي ارتبيوي بمستاو دعاکا من العلم لا انكشف تا نرجزا کجر تعالریکو په دعا سره زموږ نه د مصیبت او د عذاب له نومنن منګستا د واړه خبرې مانو مونږ بخا مو خایمان راوړو استاده پاره ولنرسلن معاک بنی اسرائیل اخام خا به پریز تا سره ستا قوم بنی اسرائیل تا دا خبرې کړې دي کنه بالکل مونږ مانو واستو واه لانو چې مونږ نه مصیبت لري کنه فلم ما کشفنا نور رزام الا یکل چې لري کومګه عذابونا اللہ لرکی مصیبتونا اللہ دفا کئی ہون دعا تا خواجدی کنا پاک پلے با سوال کئے اس طرح پا نظر کیا و نیک انسان معلومی گی ناغتبو اے چیتا سوالو کن جو اندے او تاثر ای تیتا زن نخوکانی ناغتبو اے مزا بندہ کار سوال دے عذاب لري کول کله ما کشپنا الله عزوجمن کار کله چې لري وکم د دې ناغ عذاب ال اجل هم بالغوه تر اغنیټي پوري چي دی باغ ترسه ده او مقرر کړي وان چې په زګروس به مونږه ایمان راوړو تھا اذا عمین کوسون نه په اورز به وادمات کړه تاسو زالې ما موسا الاسلام با پتمو خوشحال باو چننن با بنی اسرائیل ایمان راوڑی کلیمه باوڑی او او بلیم بی بیاو ایمان راوڑی اوگی پاگر از بانده و آدم آتا کلچنا ازاو میان کسون ماتا اون کشون تا سون را زاوڑی تولو که دا چلو کخوا توفان راگی مچه غیکلی مول خان رالو نو چې موسا سلام سې رالو خواړه او بهمونږ با پهتهلو کا سپګ پهکې شوي چې د خان دومره ډیر شو چې بیاو بر سره خبرې کولی نښې ته لاسې ولی چې د په ته دانګل کا نه او دمونږ پهشانې وړه خولی نهوي. لوی لوی بغراوی ناغه تو چندهخ دانګل کنا نخلې تو ویلاس نی ولوی یره دې مصیبت یې مونږو ساتي نا با تلریشو بیا وینا کووبو بیس کې نو جام کې وینا وا کسالن به کې خود نه وینا وا کچکنی وې جوړ شربت به جوړ کړه نه وینا اټول کې وې دا قصوي او ادبې وکړل اچې په وژو چې خیر خیریت شنوې ونه موږ خو نه دی فانتقمنا منهم لما يماتنا بدلوا غسطا موسی عليه السلام د पारा غرقناهم فیل یم غرق موږ په دریآب کې جرم یې سو بنان کذبوا بیااتنا تبعات ساتي بل جرم نشته دنیا کې ذګا اجیز درو جن کړیو زمون آیاتنا وکانو عنا غافلین او زمون د آیاتنا قصدن مخړون کی غفلتانه دی یو سړی کی قدرت پیدا شوینا <خص> امام رازی وی قال مراد بالغفله الاعراض عن الايات فظم الالتفات اليها چه دا ایاتو نو خیال نساتی او گور او دا نوی چگه دا امال نازل شوی دی داوی مولیانو کار دی دا که تا اعراض وی که نخواه نو حلاک اکڑو و اورسن القوم اللذین کانو یستدعفونا او ارکلا مونگا اغی قوم بنی اسرائیل تا چڈیر زمان پی ظلمونه شویو کمزوري کړی شویو مشارق الارض او مغاربها ټول طرفونه د مې سر کداغي مشرق طرف او کداغي مغرب طرف شام فلسطین زمکي <coughs> مغربي او دا نور د یمن علاقي مشريقي دا ټول ال بني اسرائيل لور کړل التي باركنا فيها اغه زما کي چې مونږ پکې د دنیا خير او برکت اچولېو برکت سو بالخصب والسعه دې لري اباده زما کي شاله پکې نو اباده او داسې غنيو دانيو پکې کې دي جي. وَذَلِكَ لَاِهِ لِقِ اللَّهَ او ایده سبت دبل ازموکی نشکی دیچه اللہ وی بارکنا دا خاص د شام د ازموکی تیوی لیده ذلتا هم سورت امبیاء کی هم دا ازموکی مولور پر وَطَمَّتْ قَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَ او پورشوی وعدی دربستا چڑیر خیستاوی علیہ بنی اسرائیل اب بنی اسرائیلو بانده بما صبروں زکا کی صبر کر لو نو یہ صبر میں ودک نہ کھا کلمۃ ربک وادی ہمف السلام ورتوی چا سربکم ایو لکادوکم و یستخلفکم فلارد اللہ دا سکی جو دشمن علاقے او تاس دا زمہ قدر کی نا غوا <سبر> <في ألع> <controllbits> ده پرش وکنه او دان وا دل ارچا سره پره کوي یوازېږي سره نا او چې څوک صبر وکینو صبر بسوک کوي زګ دې وی کی روح ال مانی قول ذکر قید حسن بصری قال حسن چې حسن بصری ویلې دي لو ان الناس في ضبط لو من السلطانه وکذی خلقو چکلدی د بادشاہ سره جګړه راشي او مو اختلاف راشي نو صبرو کدی صبر کړي و دعو الله او الله ته فریاد کړي لم یلبسو این یرفع اللہ عنہم لڈیر ضربی دمر وقت بینی تیر کړي اللہ و تناغا ظالم لری کی لیکن صبر کم دیغوی ولیکن یفزعون الی السیف دیو سلیت اللہ اس کی چی جہاد کو فیوکلون الیہ نله او تاسو پاري چې زه چې تاسو کولی شي کنه ته ځم تاسو کولی شي ځان غټل شي نو غټه ما تا مجد جت نشته ثم تلا هذه الايه به حسن بصري دا ايت الست وتمت كلمه ربك الحسنى پورا شوي کلمې وا دي درف تا چډيري رشتي اوي قوم اسرائيل باندې بماسو برو زکه صبر ري صبر کړو ثم بچي قتل شيوي اگر اللہ تا معلومتا خواب فاغی با دغوی چی بس الله از مونگ تپوس اللہ از بدل آخلين. و آخلی نو دمر ناما کان یسنا و کرعونو او دل, دل دلو مکلو تباون بربادو مکلو اگر زیونا چی فرعون جو جوړ کلو و مصر کی من العمارات والقصور دیر بادی کلو و دیر بنگلی جوڑ حالاوی دم مرنا اطول میرا دل, دل او قام دادا اما کانو یارشون او اقا باغونم چه غیولا عرشونه و چپریه و دا جوڑی کلیو دانگرو دا, دا پارزان لا بلد یارشون قلب و عبیده یبنونه یرفعون الابنيه المشيده في السماء فرعون بو ډېر دنګ دنګ باندې جوړولې سوسو چتونه هواښه الله یې مرطول را وغورزوله داسالور حالت د موسی عليه السلام هغه بیان شو چې د فرعون سره راخلو د دراند طرف نه مصیبتو نه ناخلو له الاکش اوس هغه احوال ویاني چې موسی علی السلام د خللو بنی اسرائیلونه په ورکی ولار ده فراون څه کوي اوس بنی اسرائیلونه موسی لو رحوال به دا ذکر کوي داړم به حال چې کله فراون هلاک شو بنی اسرائیل پاتیشو نو جديد له پوريواتو یو صحراو لوی اریت له نو پلارې کې یو قوم لیدو ارزه شرکی بس خو چې پک دین او شرکی یو قوم لیدي چې اغي خلق دایانو ته پراتو د غاګانو په شکل جوړ کړیو اړیر په جزای سره دا کسرې چې ټکپ کې ناستی تاسو ته پاجي زې پراته وو موږ دو نو د غیبم دي تړوشو ځکه کومنګ دا وګوره پر شرایط باندې عبادت کوي سمره اخلاص سره چې بنی اسرائیل ولید موسی عليه السلام ته وی چې موږ له موږ څخه خدایان چلوې له خري او جاوادنه بني اسرائيل البحران پر استلم بني اسرائيل قدريعه قلزم نتلو صحراي سيناء تا فاتوا على قوم راتير شو په داس يا قوم ياقفون على اصنامهم چاري پراتو په اعتکاف خپل تا چيله استه دا جلیل راه واخنره هغه بوتانو ته پراتم چې بنی اسرائيل او کا تنو ذیکن فی عالمات ازیا تاوا نړی را आकाश ق موعکس ستوي چې دبل نا نه کنه اکور تراشی نو غسه یور کلی بیا د تا आकाश دبنی اسرائیل، پاکستانیان سوشیب اولی دنو بس نور دیخ کارو بیاغسی بی جوړ کردو قالو بیدیا موسیٰ جعل لنا ایلان اے موسیٰ علیہ السلام مونگلهم اگورکنہ مونگلهم مقررکا الہاً داس خدای کمالهم آلیہ لکا دید پارچ خدایان دید دیدہ خوطیر دی, دا دی, دا خو دی, دی, دی, دی, دی. دا امال دار خلق دیکنه امان اجزانیون و امان یو اله کورا دی قال انکم قوم تجعلون او مسا علی اسلام ایر رشادتی تاسو یو قوم دیر جاہلان خلق دی او دی تا گورا دا سره مونږ امان پسج گردو جایدادی لان دکڑیو رانا کانا غرباندی قبضا کڑیوان پس او سر جگڑو پا دیمه صلباندی چی او آلیحا منل امونگا آلیحا نمان امونگا یو اللہ منو که نا پا سنگو آئی چی مونگا پار بلح الہ پکار دیم اِنَّا آولای متبر امام پیم یقنندہ خلق چتاسوی نیم نو فرانیانو پسید دی نمبر دیم تا خو نمبر پنبر حلاکیی کنخا پرانیان حلاکیو او سور پسید دی نمبر دی سوگ داوی چه موسیٰ علیہ السلام وی چه تا سوال تا که رسو ما سحرائی سیناتا نبی آدی پس رازمہ منخو مشرکان نه دو یقنان دا خلاق چه دی تباکی دن کے دی زمان پلاس بانده اغدن چی دی پاکی مبتلا دیم وَبَاطِلُوا مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ازی تمگور ایچ دی عمل کی <تصفح> او دیل با اللہ سواب ورکی دارس سواب باطل دی دی عملونا مشرک عمل خو باطلی او بجہنم تزی قَالَا غَيْرَ اللَّهِ بَغِيْكُمْ عِلَهًا دو غسین اللہ کیا اوی آل موسیٰ علیہ السلام اے بغیر دا اللہ نا تاسو بلخ وهو فضلكم على العالمين او غلا تاسو غره کلیه په مخلوقاتو چې په دې وخت کې پټول قومونو کې تاسو افضل یئګا نه او عالمین یاديخه عالمین نو خرج منه امه <تصفح> دیروز اینو که استثنائی عقلی کنا عقلی چه عقل چې چه داتینا جدا دی عقل وی چه عالمین دا امت نده انبیاء و ملیک نده پاقی بانده نده خور اکڑی خدا غی زمانی قومون یادی وی از انجیناکم من آل فراونا او یاد که چه منگ اخلاس کرد فراو نیانونا يَا سُمُنَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَ عَذَابُونَ يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ قَتْلُ الْوِثَاءِ زَمَن وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ او ژوند دې پر ستاسو زنانہ تمره ظلمي کا شو دعوت دې که کنا دعوت کی ترغيب او ترهيب دا ټول راجمي که خان وسیو ته نه ماته نځی کور خلاصه زابونه و بيزا لکم بلاهم من کې احسانو درښت سنا پتا سبان د ډېر احسان نو دا غوډه احسان شکرینه ادا کوی چې الله واحد لا شریک اوګا <تصفح> کلجه موسی علیہ السلام دزیدا حال دا چزا هو داس یو قوم دی چې سو کوین نو بس د غیظنیه افاقي هغه شرکی کار سوې چې دا ولینو په العرب ال عزت او تویداده کې سره کتاب نشته به کتاب دین خدا غاسینو کله ویاو یو مونډی وې کله بل پسې اخ یو دا لذي کتاب سره بنده محفوظ شي کنټرول شي نو دا یو حال ذکر شو د بنی اسرائیل سره څومره سخت و دویم دوی ذکر کوي و وعده نام موسی 30 لیلتن مونږه غواړو السلام سره اچراشه کوي تور تر اچا د دیر ششپوله پارا تاریخ کې د شپوي حساب کېږي هر تبيوي نو له لته ذکر کړل دا نه چې روزه وکينوي نور هغه موسی عليه السلام دیر ششپوله واتممنا بعشر بيا مونږه پر اکليغه لرا په لس نورو فتممي قاط رببي 40 ليله نو پورا شوا اوموذا ذ رب د موسی علی السلام صلی الله علیه و آله اختیار دی دثناص اح منسوخ وای ته ذروش په خبره او سره زیر شو کړی وای زیر شو شو نو بسره منسوخ کړنه صلی الله علیه و آله چوا نو کله چې الله ولا دعوت ورک موسی علیہ السلام لا کوئی تور دراتلو نو موسی علیہ السلام خپل زیبان دي خلیفہ پریذی زګه دا اصول دي چې امیر چرتزی نه خپل زبان نه واخپلناي پریذی چې خلک خراب نشي او تنظیم خراب نشي وقاله موسی علیہ او موسی علیہ السلام پرور تام ارون خلقنی فی قومی ارون لاسلام تا چذما خلیفہ ش تا په قوم کې د خلیفہ کار وصی و اصلح اصلاح وکینو نو ته اصلاح کئ ها کدی هر څوک یې خطبه اصلاح کئ دا اصلاح دمانه جسنه چثم وصلی تلاس کې او سزان سره مرګری کئ او جنگ جوړ کې قتال نه تاسو باندې کې کدي کار سومره کوم پیدا کیږي نو تبا اسلاق ہے ذکرزہ کوم ولاتت بی سبیل او ممر ګټیا کواز لارې فساد کوونکو ولما جاء موسی علی میقاتنا فلجرى موسی علیہ السلام الله یزمون عادلا بخل وخوام کویتور ترای او وکلمہ هو ربہو او خبر یو کړی د سراراب د دو موسی علی السلام اوریدی ډیر په غو ارسل قال رب ارنی انظر الیکم نو موسی علی السلام چ ای زما رب صود خواس سود ما تخفل زانو خیا چتا تا وګورم یو نظر انظر الیک د لیدل سوالیو کوم زکه دا د د عبادت سره دا یو لازمی غو ته خبري چې سمره عبادت کین دور ودی الله سره شوق پیدا کیږي دا مرتبه چی نزدې شنو غدايي مرتبه کی نزدیکی دل دغی دل دل کنا جده انسان په محبت کې ترقی راشی په اخلاص کې ترقی راشی او پا مشاقت و محنت کیون ترقی راشی رستو کی گی نا جسورت پا عبادت کی مصروف ہی کا نا نو شوق پیدا کی گی نو دمرے حمد پیدا کی گی کمزوری تلری کی دې تویل شي الله سره قرب او نس دې موسی علی السلام الله سره خبرې وکړې الله سره وکړې نو خبرو کې خو ناشنا تاثیر وکنه نو موسی علی السلام باندې غوډم راغالب شو چې سوال یې وکړي یا لازم ما کو زخوا تاسو نه زموږ څو مثال دي لنی د لیدو سوال یې کړي یاره لازم اخشری څو لګ لګ معتزلی دین واوی چې <تصفح> نن دا خو موسی السلام د لیدو سوالونه کړي د اخ قوم له تسلی ور کولا چې بنی اسرایلوم سوال کړي موسی علی السلام نه یو وخت چې مونته الله تعالی خویا نلته بیا زابراوس تمړوشو کنه روزلته چې موسی عليه السلام سوال کین او غیله تسلی ور کوي دا نڅګه نه دا لنه سوال کوي چې ما ته ځان وخیا غیله تسلی ور کوي چې ګوره ما اونلی ده نصاصو به څنګه وی نه یا او دمو د انظر الیک معنا ده نه دا چې دا تاسو ګورم چزتاو پیجنم وی عارفنی ما تقبل زان اخیی چزتاو پیجنم علم و او معارفت نمراد دیوی رویت بسوری تینا مراد دیوی رویت مراد دیوی رویت علمی تیوی مراد دیوی تحریف کئی داد آریو داد کار دیو اللہ از نظریو نار سو کساتی نظریه چاہ سنگشی نبی ازان پس قرآن راکا گی نننه سوالی دلې دوکړلې ځکه چې جواب نه معلوميږي لंत्रانی ولونکې نن زر نه معلوميږي چې سوالی دلې دوکړلې تھاو وي موسع عليه السلام زبربا ارني اخي ما تا خپل ذات انظر اليك زه ګورم تا ته قال لंत्रاني هو الا چې هرګز تمانشي ليده نن ترانی بیا وې سبل سو ویلو کنه چې ته مانوش په یاندې از غوندي ویل نه ته هرګه لی دې سم مطلب طاقت نشتا د دنیا په بدن کې استرګو کې طاقت نشتا چې الله وې نه ورنه دې سې ندی ویلي الله سمړل ذات ته چې نه زو چې خپل ځان پدامت لبې چله بالکل نشيلي دي او خپل ديزان په خلقو مونکي کړي نو بیا به ویل یو کنه چې نه نه ما څوک نشيلي دي نه دا سوي نو وي ته طرف نه سمنه نشتا ودي دنیا کې دمر طاقت نشتا پدې بدن کې ها قیامت کې جنت کې ولدا سے بدن ور کومه څير وخت و سره ايما حڅه تکلیف به نه ښا کانتارانی هغه ته وي رد د معتزلیو په مذب باندې ښا هغه وی چې نه لانه په دنیا کې سوکلی دی شې آخرت کې دی شی پې تاسو باندې خلډونه ویني مونږ ته خولې چې ویناو سورې قیامت کې راغلو ولكن انظر الالجبل لیکن اے موسی علیہ السلام تدی دی ګران دې تنظر کاه دا سانا مضبوط تے کنا تم یو انسانې مخلوقی دا یو مخلوق دې دنیا پین استقر مکانو کدی ټینګ شو په خپل ځای باندې او صفطرانیم نظر دا چې تبو ماوینیم ما د دنیا مخلوقې بس دا ځان له خبره چې هغه غټته او توړوکې دا خو هیڅ خبر نه ده پدیبه نه انسان کې تفاوت ناراضي کها تي غټ ته عماشي وړو نو زمونږ په نظر کې نور د الله پر نس باندې یو شي متو ماوي نه کنه خه پدیټینګ شو فلمه تجل ربو للجبل کلا چرناو کلا رب د موسی عليه السلام هغه غرتا جالهو دکن ویگرز و اغل را پزمکا که خخ لاعب بیاغر نو وخر را پریوت موسیٰ علیہ السلام بے ہوشم تجلی و تکلی و تجلی دخپل ذاتنے و تلگو انترانا کردی و دلالا داغی نور ناس معمولی و انترستنی دا سوری نده دا دی دیر وی د دین نومنره اونته رناوشو او هر لړ پکا تابانه مصالح اسلام شو فلما فاقان کله چرابه دار شو قالوي سبحانك يالا تفاق ذاتيم توبتي ليك از د خپل خبره نه روجو کوما ذ مې مسالته الرؤیت مجاهدوی مې مسالته الرؤیت زغپل خبره نه روزو کما چغلدې دوه خبره وا په دې دنیا کې مې مسالته الرؤیت په دنیا قرطبي ذکر کړي اول المؤمنین عوذ ایمان راوړونکو نه ما خبره بأنك لا تراب في الدنيا چې دنیا کې ستړيدل نشته ودي باندې زمای ایمان له وعده کا سابقه ذالکہ ځکه دا چې دنیا کې ما او قیامت کې او بیا وینی واکن توب ته معنا روزو کول څنګه موسی عليه چې توبه یې استیو سره دا لازم نه ده چې مخ کې ستانه نا ته وبخه یو عبادت ته نو چې څنګه استغفار وې ذکر کئ نو دغه هم هر وخت کې وباسي چې لم اي نیتوب وي لګا موسی عليه السلام مطالبه پرانوشه الله ول تسلی ورکي قال يا موسی ان استفيتك على هوی لائم صالح السلام ګور تمام ورکلې کنهخه تعلم دې مرتبې در کړې دي ما غوړکلې په خلق باندې برسالهاتي په خپل پیغامات سره چتا ته در کوم او بکلامي او جماعت سره خبرې کړې د غسیبی د واسطین چې لازمي چا سره نه دي کړې ته ملایک ما او یا تاسو زغ خوب په حالت کې وای حکومت او تخویخ وی زم ما خبرې دی او ری دی کنه مدامرتبلګه په خوزم ته توکا واخل هغه تورات چما درکلې تا تا وکمن الشاکرین او شاز ما د تابعدارون تا ورس او خپل قوم تا زکه قوم دی اس نشي په هدايت کې دي چې سوغي سره کتاب نه وكتبنا له في الالواح با من كل شيء موعظه ده هر یوشینا وعظ او نصیحت باقی ده هر یوشینا دلیل فق په وحدانیت باندې وتفصیل للكل شيء او په دغه تورات کې تفصیل او وضاحت ده هر چ دغې ورته ضرورتو دا مطلب دی هغه کې دا, دا تفصیل نو چې قران پاک یو او ارسه پکې و نه कर्तव्य مما یحتاج الیه فی دینه من الاحکام چې موسی علی السلام او دا قومسته محتاجو په دین کې ناغه فتورات کې ټول راځه مکړیو کنه امام رازی هم وی ولا انہو لیسا علی العمومی دا کلی شئ ان دمرا پر عموم نده چهار شئیت مراد شئی ولی المراد منهو کل ما یحتاجو الیه موسی و في فی دینهم بلکہ طول اغا مسلی و احکام السلام دا اغا قومتا محتاجو محقی بکی طول اللہ جمکلیو نو مناسب چوفا فاخذها بقوه ان... نواخ لذ توراته او په عمل سره سارا... قوت عمل بي د قوت نه عمل ګران ده په کتاب باندې اوسې عمل kawa او وا... جو کتاب عمل کې نو ګران او قوت واري توفيق واري و قوم کا... امر قومك امر kawa القوم جامل عمل د دې تورات پاره خېستو احکام وباندین بیاحسنها د بیان د پاره دی اندا تورات ټول احسن احسن دی ښا دا چې زبږه احسن دی زبږه غیر احسن دی ثوریکم دار الفاسقین چې تاسو زبږه کتاب باندي عمل وکه کنا نو زبږه تاسو تا او خیمه دارچه صرده اللہ وعده دا چلی اللہ ویسوک زمان پا کتاب پرشتیا وانی عملو کی کنا نزو باوتا دا دنیا او دا آخرت کامیابی ورکم نو صوری کم دار الفازقین سمانا بیمام رازی وی فا ادخلو کم الشام پا الملک تبا انبوزمع منازل الكافرین اتاست بعد اغی خلق و اغکورونا اغا منزلونا درکم الَّذِينَ مُتَوَتِّنِينَ فِي ها چذی پاکی عبادسیو من الْجَبَابِرَةِ وَالْعَمَالِقَةِ اغا جبابرا چذی وقت ویلو چپاگی کیا وقام ده جببارین کنا اغاو ناغبت لرکم اتاست با افرید ما دامنه ودې تورات عمل وکهنه هغوله خبرې پذې کی دي هو حسنې بصری تینا د قیامت معنی اخلي دار الفازقین هي جهنم چې کوم قوم ستا سره خلاف دي د دې کوربته اوخه قیامت کې څه چې جهنم دي دا مختلف معنی سوق منازل دعاده او سمو دی اږي <coughs> او به تر معنا داغه چې خپل ملک بواخلې عام ال قوت نه لریشي او بخیم تاسو ته کور دغه فاسقان او کافرانو دا موسی عليه السلام د تورات خبره چله وا د اوکل بني اسرایو کتاب کی زمر الوی حکمت ته زمر الوی سمریدا چه انسان با پټولو خپل وعدو باندې کډونیا کې اک اخرت کې ال کامیابیږي چې د الله کتاب تعالی سو اچي پغې عملو عمل وکي وسته څوک په عمل نه کوي نو هغه وي چې را مونږه پاکستان نه وي چې دې به کامیابی کنا د قران او د کتاب دشمنان که کنا اغیوی چیرہ مونگا سر بس چل کئی چیسوک عملو کیا او دا الله حکم امانی خو الله باگی تا دنیا کیون فتحی او غلبی ورکی پو دشمنو آخیرت کیون پوچھ مونگ سر بس چل کئی نو اللہوی ایسا اصرفو تاسو بیران نزد دکاوے اللہوی چیسوک زما دا کتاب نزان لوے گنی کنا ادیتا سا کتاب نوی دیتا سپک گوری تا گورو تا اممممم د نورو کتابونه قدر و عزت کوي اړيري پزرګونو پیسې په ورکي پنځوس جلد دا اا ا قرآن دې په څو هدیه کړو 50 روپې د ظالمانی په دې كوسو کې شیطانان به اوسه اا په دې تجارت شروع کړل نو چې چا دې تاسو په کتلی دی دینو الله غزلی لري کنه خا ساسرفن آیات الذین الله یزبخامخه علم دا آیاتونو خپلونه د دې د زده کړینه هغه کسان یی تکبرون فی الارض بغیر الحق چې په دنیا کې لویے کئ او خوشاله کئ او حق و سره نشته ټول کارې ز شرک دې او دا لویه خوش آلیه کئی چه دا مونگا مشرانو دا مونگا کورو نداسی دیو او مونگا بانده دخلی دیرلوی فضل او گروتا دا مونگ پا دی وڑو ما شمانو که برکت ته دا مونگ پا دی بوداگانو باباگانو برکت ته توبه او برکت تولال تا تختوله او دی بیلمازا دی مشرکان پوت پرست قبر پرست الوی کوي لای بغیر الحق دے. حق نشته و سره الوی کوي مله ای دنیا کی دا سزا ورکوما چدی به ما کتاب نشیز د کوله تیلا سलीस نذیخه ارم با الله وی ان ایت الذین دا فهم او د ذکرې د خپل آیاتونه که سانتی غیلوې کوي په ځینو کې شرک کوي زکه بغیر الحق حق توحید ده ا توحید غیر خبرني د توحیدنا طولماره په شرک کې تیرشه پلار پنيکو را روان دی اوله سمې دی د اوله سمې اشکرانی دی او جنډی دی زیارتونه دی ډیره ها طول په اولادهم په دې تباکلو ماشومی ہے جز آغا جز پاک ساک ماشومی عدیب و لشین پٹکے ہوئے یزا علیمان ویلی ظلم که دی ماشوم سر دی خوخدے پا توحید پیدا کردے دی اتاولا دا شرک پٹکے دا شرک بام تکشینی کو چرخ کارا شخا پٹکے ہوئے یا اوگا سلات و سلام پی شورو کی خوا نوتا قرآن نلاو ادا کله چې تاسو خلک و قرآن نزد کوي تدین از خپل کتاب خدمت نه خلما دیوال احمد رضا خان کتاب تصرا تا تاریخ کنز الایمان تقویۃ الایمان مخالف نمونۃ یخیدی بخاری شریعتو میقیاس حنفیتو دا کتابونه نزد کوي ښا وین يروا كل ايهن كويني ديار قسم ايت ده قران لا يؤمنو بها فريق نقي باور خلقو كتابو تابو بانديقين کي وين يروا سبيل الرشد كويني لار ده هدایت لا تخزو سبیلن نني سيغي لار لار اكيد دين نووي گم رهي ده خان دين نووي ځان وایر او سبیل الغی او کو ویني په دنیا کې لار د گمراهي او د شیطان یتخزو سبیل نو بس هغه دین دی هغه خوشاله دی عرص نديمي لا دن دی مالونه او دولتونه دي پاکي او ټول کاري سم دي کنه زکات ملک مشرانم د قصیدی او دیم د قصیدی نو سکه مې پینشتادم س سخت پینشتادم څه غواړین نو داس د سخت کئ आवाज جماعت جوړه اه ډرپ دراوي 15 جوړه اه له کومې لږ شي صاحب کتاب وکه نو غاړی ورثه هم شي سریه سیمټو خو بخښنه ولي دقیق کړ دې کنافه سبیل الغي لپاره بیا دي سبیل الرشد ته نه پاتې شوي دي داغه تن دې پرस्कार دل پکارخه چې آخرت خراب شو جهنميان شو نو دنیا کې دې جوړ کی ځان تا دا. هر باطل پرस्कार وکړه نن په دنیا کې چې بدعت و ته خی کنه مغې تدیر خوشاله یې یا وې خوان دی وکه ها دا ولي سټلو یو اجي سه مړو هغه پسې د جمه شپه او داسې جمعه مانولې دي ها نورو کې خو تشي چاولي کنه اځې کې ويګه سامان می د توخوه چاولې هم پکی وېو چرګانو هم پکی وو بیا ور پسې فروټ فروټ هم پکی وو بیا وي د اختر لپاره یوې او جوړه راکړه خو د وتا تاسو هم ولی سبیل الغیی دیکھنا سبیل الرشد اللہ دیل ننصیب کئی خواب ذالک بیننام کذبو بی آیاتنا دا زکاة چی دید رغجن کلی دی آیاتو نظمونگا وکانو عنا غابلین او غین مخ اڑول دی اگه تی کار ندیوی لی اگه تی سواب ندیوی لی دا قرآن اگه سوابون پا بلبل سکی ثابتی دا قرآن دې چې الله یو هر پان دې دی. لاس نه کوي نو بل کتاب ګوري چې دې کې ډېر ثواب دي انا غافلين بترك تدبره الله وی دا څه غافلين چې قرآن کې فکر او سوچ نه کوي توبه چې قرآن وایي چې هغه لاسنګوي ټوکې مسخري ورpore کوي خان والذین کذبو بیااتنا وکسان چې څوک چې درو جنکی زمون آیاتنا تو وحید نه انکار کوي ولې قائل اخرتی او قیامت نمنې ملاقات اخرت او تو اعمالم ټول عملونه बर्बाद شو علی زنه لما کانوا یعملون سزا باندې شور کول دي مگر دا غی عمل ذکر دې کړې دې د موسا علیہ السلام چې بیانیدو چې کوي تور ته تللې ده د دې پارا او به وشي پیرا غلی دا دا چې باغره غلیو ده پران په دربار کې ادیبن اسرائيل رضی الله عنه نو دا حالت چې کله موسی علیہ السلام تللې <تصفح> کوي تور, <تصفح> <تصفح> تور تا قوم کې سپېدا شوی دي واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم اجول کو قوم د موسی علی السلام پس دلو دا, دا نه کوی تورته من حلیم دا خپل سروس پینو د دینو د فرعونانو نشی دی په حفظ او کړه نشی شو کنه دیوژن فقہات نه معلومی چې فيه <watering> دليل على ان الاستيلاء على موال الكفار يوجب زوال ملكهم آیت کې دلیل چې کله مسلمانانو د کافیرو په مال باندې قبضه وکړن ناګمال داغي د لاس نه او د ملک نه ووتو اته مسلمانان نشو مدار کوئی نمنح لهم د دې دا سروس پینونا ایجلن یو څه جوړ کو جاسدان چې صرف داګه جاسا دانې چې غو خارډو کېو بدن یې شکل اصلي بوښانتو لهو کوار او داګه د پارا आवाज شیطانی کناخه دې خو دې ته ډیر تیار دی د بوتنه با आवाज کوي دا یو بوتو چې هغه جوړ کړو شیطانی آواز باتی نراکوتو علامی اراؤ اللہ وی دی دوم را سوچ نکی انہو لا یکلموم دا سخی خودی سر خبریم نشی کولی ولا یهدیهم سبیلام او ندی تاہی دیت کولی شید سیلاریم تکی دا خدای تو سسی پتو د رد کئی پاغی باندی او تعلیم ذکر کئی چې توحید په فکر او سوچ غاړی ګوره ښا دا بغیر د فکر او سوچ نه نه دي کیږي نو څوک چې مشرکان شوي کنا هغه سوچ او فکر نه نکړي او دا آیتا مطلب نه دی چې کني یو شي خبرې کوي او تا ته لار خي نو بس دا ستاخ دی شبيہ کارسي نه تاخذ زجر مقام اتخذوه وکانو ظالمين وینی اسخیل را پخدائی توب سراغودی ظالمان ولم ما سوقتو فی ایدیهم ورآو انهم قد ضلوهم دایو خصیبت ببنی اسرائیلو که مشتا چه گناهو کی نظر پیخ پیمانش دا خصیبتی که نخوا و گنابانی اسرار کل دا دیر جرم او په ایمان نشو علي ما قيبيا مده چې پوښو چې دامن څوک دا هه لائق د عبادت نه دې مونږه عبادت سرهونی او بیا چې کلم موسی عليه السلام ورتره نو تیرملیا مت شو تیر په شو نشو الله وي ار کلا چې فات شدې تا اسخه په لاسو کې لكن هذا هو ملامثي يقول هذا هذا محاور يقول للنادم المتحير أغسل جيخ بما نشيو بيارياني جيسو جلوكم نخلقوي جيسو قطفي يديهي ويستنجور نشوخا نشو ملامتش غير ملامتش وکالاجیدی ملامت شو په دې سخی سره او او پوشو ان قد قذل وجدیه کومرا شو دی قالو نو وی لا الا ميرحمنا ربنا که چر رحمونه که په مونږ باندې رب زمونږه او خیر لنه امون ته مافيو نکړه تنكونن من الخاسرین یخنن چ مونږ بډیر تاوانيان شو ډیر ذلیل وبشو وعندما رجع موسى الى قومه غزبانا عصفاً قل جواب اسراء موسى علیه السلام قبل قومتا غزبانا دکو دو غسینا او غمجن غمجن زکاو چه غور ما دور خواری اوکلا عزبان اسرائيل سر ما دمر محنتو کو او دي دا غير دو خیالو نساتا و دیر غمو اغوساو چې دا ولیدي شرکو کو انبيیا په شرک که کناخه قالا وی به سما خلفتمونی بیر ناکار دې هغه کار چې تا څوک لري رسد زمان خلفتمونی مم بعدیه چې کله تا سورستو زمان عجلتم امر ربکم تاسو تلوار کړه د حکم د خپل ربنه حکم د خپل رب سو یو داو چی وتې ویلیو <coughs> چې زما بندگی کوه دې پاری باندې سلوې خردیوم پاتنه شو کنه تلوار وکړه اته هم دا چې رب ربکم امر داو چې موسی عليه السلام ته ویلیو ته سلوې ختشپورو زو پاراشه کوي تورته چې دې له کتاب راوړی کنه اذا صلوی خردی بخیر دی حرون لیسلام پا کشتا دی ننبا گم راہ کی گی ناغی تلوار اکلا صلوی خردی ام صبرونکو دللا حکم تا موسیٰ علیہ السلام ورتزکوی چه اعجل تم امر ربکم تاوستلوار اکلا دا حکم دخپل ربنا وعلق الالواحا اوکی خوذی تختید تورا تن اوکی تختید تورا و ال که ذکر اوری چ موسی علیہ السلام ډیر غصاو نو واستاوې چې ګنده تختې ده تورات ته پریوتې تاسو غصاو په کاهارجو ته توذیو جن چې ولیدی کې شرک پیدا شوی انبییا په دې ډیر غصې کنن هغه کې خودی واخذا براس یفيهم اوین یو رو رخ پل ده سرنا یه جر رو ہوئی لیه جزان تا او داوی و چې چه تا دی تا ندی ویلی چه دی شرک کن تا ندی منکلی موسیٰ علیہ السلام سخوا برده چه اغاو تا باقیده لگیا و بیانی و تکڑی ده او منکلی دی فاقی نمان لگن اغیوینا لن نبرح علی مونگ بدق قسیو حتی ارجع ایلینا موسیٰ دزور موسی علی السلام نه راولې انبییاء خدایب غیب نه نه خبر کنا دا غدا خیال لې چې دا د کوتاهې کړې دا خپل دعوت کې او تبلیغ کې قال ابنا امه او یعن علی السلام ازیه زما زمن ان القوم استضعفونی बेशक دي قوم زړیر کمزورې کړې او ما وکادو یقتلونی ادا خو وسره ما جواب نکاو خبره مینه برغولا کني دي خو وجهله ما دې وجه قتل کړي ولا تشمت بي الاعدا مخشالوک ما باندې دشمنان ولا تجالني مع القامز واليمين عمر ګرې کومه قوم ظالمانو سره هغه ظالمان چې دغې په مخ کې کی گمراهي کیږي او غي غلی ناستي زار شنېما ما اړه له کوکه مشماره مابا غزدی ته بیان کړل دي چې هغه سورۃ طه کې راضی قلبنا امه <أمسما نا> دا داخد موسی علی السلام تاغه داسې خبره دا کوي چې دکې نرمی راشي او انسان کې چې نرمی راځي چې د مور نوم وتواخله نو بیا پکې رحم راشي چې ګورات یاد امور زیه ویکنہ نو دی دا مطلب چیدہ اے دا, دا, دا, دا. دا, دا مور او دا نو تاں خبر ا دا بعض قل قداوی نہیں نہ دواند دغی مرزامن خدا تا شفقت پارهوی دی لے کہ مفسرین نو قولنا خلق کی داوی عمران خلقو شریف قران سره همیشه ضد دشمنی کړی ده او د ډیر لوی آدوات نه کار اغسته وي چې هغه يهودي د رويلي چې موسی عليه السلام ولي غوسه شوی تاسو خبرې وې وه ځکه غوسه شو چې توراته وکوتو ولاري وې کتلې ونه ناغي کې د دې امت صفته لیدو تدا اخری امت صفاتو پکې ډیر دی پیغمبر او کنه لوی عیسی په کی داوا ني موسى عليه السلام غوسه چې کتاب زماده او صفاتو نه پکې د بل پیغمبر دي او هغه تختې وغورځول وي سمات شو یې سروږي وي تدا يهود سازش ته وګور کمز ته الله سره رسول دي او کتابونه د دینوم ندی پرېخي بغیر د خپل شيطنت نکنه نغېغه پاکيدا ظلم جوړ کړې اسوفیه او پاکستان لا دلیل نیولې دي چې ګور موسی عليه السلام او هارون عليه السلام یو بل سره لاس په سوا چاو سر نه راغ کا تختې مات شوې نو چ مونږم چې کله ذکر کو کو او په جذبکه را شو کنه نو کو ځان نوم چا میو شلو له کار سو مکلو رضا دې ایز دې چې موسی علیہ السلام غسنو کړی نو کارت وی وی چې کیفه تقاصر احوال الانبیاء ای ال احواله اولای صفهای چرته د انبیاء حال او چرته د دې و اعلان او حاله ابي اي وقت سئل ابن عقيل عن تواجدهم وتخريق سيابهم د ابن عقيل ناغه وخت کې تاسو شو چې په دي وجد رازي دي په ځان نپوي چې جامعش لي ناغه وي جهازا كله خطا حرام تاغه ناجائز کارونه دي نو شیطانکارونه دي چغيزان له پدې دلیل نه ولري او قبل قول ذ يهود ابن كثير پاغه رد کوي او اي چې واظاهر السياق انه انما القى الالواح فزبن على دا قران ښکار خبر اږد چې موسی عليه السلام تختې دا تورات کې خودي د ډېر چې قوم ته غوساو کنه نو دخپل لا لاسو اختیار بیانونو تاسو کې خودي چې لکه د سړینه او شیو ګرځي کنه په هاذا قول جمهور العلماء سلفا و خلفا د ټول دا قول <تصفح> په داګه نو اوس شوي چې پتورات کې بل سهولې دو نبی او روايب نو جرير عن قطاده اګنو جريرم بس او چلم دنه ګوري خو هغه قول نقل کړې ده قطاده نه قولن لا يصح اسنادهم دا ځکه قول لیک نه او سند صحیح نه او قد رده ابن عطيه علم بیرت پاوی باند ابن عطویه کرده وغیر واحد من العلماء انو رو طول علماء چه دا قول غلط ته دامو بیانوه او جدیر بررد دی وکانو تلقاو قطادتو عن بعض اهلی الكتاب معلومی گی چه قطادت دا دا اهلی خبر را رسید لی دا او اهلی کتاب سوک دی وفيهم كذابون ووزاعون وافكون وزنادقه يهود كه خداغه خلق دي ايګو لمانيستا كذابين او وزاعين او فاقون او زنديقان دي چې موسى عليه السلام ذکر وسه شي د دې امت صفاتو پکې لکه دي موسى عليه السلام ځان پشانتګني کړنه نه دې خدای مونږ په سیفت خپقېږي ډېره نغیم ځان سره مرګ لري چې دا یې دا معنی ده قال رب اغفر لي وي موسی عليه السلام اے رب ما ته وم بخنو کې په انشوم زما خدای خیالو چې هارون عليه السلام خبره نه وکړي او خاموشي کړي دا ما ته سپه تا و نو ما ته وم د دې غلطۍ معافيو کې او ور زما ته وا دخلنا و داخل نا په رحمتکا او داخل کې مونږ په رحمت کې وان تار او یا لا ته زیات رحمت کوم کې دار چانم ان الذين اتخذوا العجل دا رات کې داسه خلکو چې ګور د په وخت کې دا غلط گمراهان پیدا شیو او خلقته ز شرک کار جوړ که کنه غلطی وځ دغه چې بس په خلقو شرک کینو ولد پیران پیدا شي نو بنی اسرائیلو کې غلط پیر پیدا شو سامری او هغه ټول گمراه کړل بهشګه کسان چې ری نیولیو شخيله را په عبادت سره سینالوم غضب من ربهم زړه چې اوپر رسیدي تا قهر او غضب د خپل ربنا وزله او ډیر لوی زلتو فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې هم وکذالک نجزل مفترین الله موږ دغه څه سزا ورک او هغه چاته چې د ځان نه جوړیم مفترین سوګدي ارتبوی چې او ترى اهل البداعه زلتهم علی اکتابیم بداتیان چی گوری کنا زلت بے پوگو پروتی چو گوری وطن وستا تا بدا ست کاری دیر زلیل بدا ست کاری زکدیم دزان دین جور کڑی کنا بداتی پو دین کی جور کڑی دی ابن کسیروی حذا فی کل مفتر و مبتدعین علیم القیامتی دا حال چې اللہ <سؤال> ذکر کئی چې سزا بار مفترین اللہ ندا هر سوک چی تر قیامتا پوره او چی پا دین که نوی نوی کارو نکی چی اغا پا دین که او خلقو طوی دی که ثواب دی ناغام د بنی اسرائیلو پشان دی والذین آملو سییات و آکسان تی عملو نیوکل بد گناہو نیوکل سمتابو بیتو بویست آمین بادی آ پس دینا و آمنو ایمان پخپل رب باندیق مضبوط کو نو بیشکر ابستا پس تدی توبیستو نا بخون کدی مهربان ولم ما سکتا موسی الغزبو کل جکینا استا د موسی علیہ السلام نغسا اخذ الالواحا نو راوی غستی و تختید تورا تو روغی موٹی وی امام راضی وی وحا ذای دلو انا انشی ام منها لم يكن قصير ولم يبتل دعيات دلیل په دی باندې چی څه پکې نو مات شوی دا ځکه چې تختې وین أنا بکې خراب شوی چې هغه د هدايت نو وته توراث <تصح>. سپاتیشو س ختم شونه ولوي ذلالت کی ځکه چې مخ کې سرهول لګې نل تقيم ال القل ال واحد الذم اخذ الالواح او غوي چې معرفه معرفه ما شي وسانعين اولاي نا قط تحتي وروغموته غير راغست وفي نسخه ها او دغې تورات کو مضمون کیسو دغې په بیان کې هدن هدايت د مخلوق د پاره رناوا اور رحمت او د پاردایکسانو چې د خپل رب نه یریږي نو د درې احوال ذکر شوه د موسی علیه السلام د بنی اسرائیل سره د سلوورم اخیری حالت وختاره موسی قوم او 70 رجلا لمیقاتنا جو موسی علیہ السلام او اسرار تورات راولو هغه ته پېښ کوه هغه یې رازмун خو په دې یقین ناراضي چې دا وال تا کو، تا کوي تور کې درکړی یو موسی علیہ السلام او یامه شران ځان سره کړو بویتل کوي تور تا او الله خبرې پخپل واوري دی د بیاتهکم سر ک شي او بغاوت ک پهغېمیقین نه کې دا داې خا دا او یو قال داې چې نهکله تونو د ځان سره بوتلی وو او چې الله خبرې کولی او ټولو اوری <coughs> دي او مطالبه وکه چې مونږ تعالله تعالی و ملومی دا چې دارو خبره دا دویم ځل نو چولکلو او غرقو موسی علیہ السلام ز خپل قونا او یا کسان مشران لمی قاتنا زموږ د ملاقات او زموږ د عادیزه پاره فلم ما خذتهم الرجفه کل چونی ول اغيل رزلزلی زه غری سوال کو چې من لک حتا نار الله جهرتان موږ په دې یقین نکو سوچ موږ الله مخامخ نی اللہ پہل تک عذاب راو استفاق عزتهم کله رجبتو قلعا <تصح> چونوالدیلر موت قالاوی موسیٰ علیہ السلام ربی <تصح> ایز ماربا لو شئتا حلقتهم من قبل وعی آیا پچرستا ارادہ داوے چھتا دی حلاک ہے و عذاب پر آولے نددینا مخد عذابون و مقیر آغلی رکنا ناغا وقت کے بعد حلاک پس ای را دوئے چھتا حلاکی دی لرہا نو حلاک کری با دیو مخ او مال رہا ہم مخ که اغاو چھ لکدی دسخی پہ عبادت باندی اختشویو تغیی دا وختو یا هغه وختو چھ مونگ راتلو او دی سوالو چھ موسیٰ علیہ السلام مونگ لهم داس خدایانو گورا دا گا دی دی دا عذاب وخت نو اچېږي کې عذاب نشو نو دا اوس عذاب نه دی داسته امتحان اته لیکو ناذیما فعل الصبا ومنا یالا استاد شان سره دا لایق نه دا ته چریو سره دې بل په ګناه باندې ننې سې کانا نه یا زابه نو دا ګناه خو په مونږ کې چرته قمقلو جاهلانو کړی چ سوال کړی چې مونږ الله وینو کنه دا غی پوجی باندې په ټولو حالاته دا خصتا قانون نه دې اته لیکونه قال المبرد المراد بالاستفهام ای استفهام اچراول دي استعظام د دې پار راول دي چې الله استازات ډیر لوی دي ته پاکی چیزا یو پا گناہ باندی بل رانیسی نا آیا تبا حلاکہ مونگا لرا پاغکار باندی جکڑے دے جاہلانوں پا او دو ایم قول دار ہے چیزا دعا کی موسیٰ علیہ السلام چلا تحلکنا بما فعلا الصفاہ و منا چیزا اللہ مونگ پاغکار محلاکہ چیزا جاہلان تا جاہلان خبار زمانہ کی نو دید پارا و تطول قوم حلاکہ اینہی اللہ فتنہ تک ندید آم اگر استا امتحان دے استا امتحان کی دو خبری تو ذل بیا من تشاؤ تک مراکی پدیس را سوک چوباری و تحدی من تشاؤ عدایت کیا چاہتا جستا فخی امتحان کی غدا دو خبری سوک عزت منشی اصوک رسواشی انتا ولينا تذوم مددګاري فاغفر لنا بخنو کې مونتا وارحمنا وارحو کې په مون باندې وان او يا الله ته بهتر دار جانا بخشش کوون کې معافي کوون کې نقوم پراتدي هلاك اموسا عليه السلام سوال کوي او دعوي چې الله زبوسيواز زما کزارې واسره مرګ کرے کله نو بس اړو خبره به ختم وا بیا وقام کیل نه شو کولې چې دا غومر سره دی هغه دی و نه او چې دې پرې خو د مودې دی هلاک کړو د خوځماده لپاره ډېره د بدنامې خبره راکنه ځکه سوال کوو دعایې کولې چې الله منتظر سوال نه بچ کی امو په دې امتحان کې کامیاب کی نبی جو ان کړه کنا التهوي لوبيا ثم باسنکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون موسی علیہ السلام جي پتورات کې د یو امت درجه لیدلې و دا لن دل هغه درجه وړې پیره خو حشیو کنه نو یی چې الله کدا درجه زما د امت نو خو وی سوال عالم کی رنگ چی <تصح> هم داغه درجه سوال واكتب لنا في هذه الدنيا حسنتا مقرر کوم لا په دې دنیا کې دغه اوچته درجه او سوال رب ناتنا في الدنيا حسنتا وفي الآخرته حسنتا د دعا وکړه دا سوال زکه ان ہذنا ائی لے کا منت تا روجو کو کله مون نسالتی او ختائی او دا سوال کو چ مون دا مرتبہ مو قرار کی وکتب لنا نو امام راغب وی چې کتابت پسلوور مانوسر راضی يعبر عن الاثبات چې اثبت دا خبره مُنگلہ ثابت کا والتقدير يلذا زمنگم ظارمو قرار کا والاجاب اجابتم وی والفرض او فرض کولتم كتب علیکم كتب علیکم فرض وی پتا صدا دیس بات مانالا چہ اللہ کوم مرتبہ تورات كلي كلي اگر زمان دو امت پا حق کی ثابت کی او دلی کلو پو مانا اویلی کی قالاوی اللہ عذابی و سوی و بی من اشاو عذاب زمان چی دا هر چالنی رسوم دے لراغا چاہتا چی دماغ و خشی دیر کمی و رحمتی کلشین کل او رحمت زمان رسی دلی دے هر یو شیتا انسان دے که جن دے هر جاتا رحمت رصيد فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُوْنَا وَيُوتُوْنَا الزَّكَاةً نو دقا حسنة چتالي دلی ده پتورات کی اغمات بل امت پار ثابت کرده فَسَأَكْتُبُهَا نو زب دقا مرتبا حسنة ورکوم لِلَّذِينَ أَغَى كُسَانُتَا يَتَّقُوْنَا چزان بچ کی شرکنا وَيُوتُوْنَا الزَّكَاةً او صفائی که دخپل زان ده مال او ده بدن او د زلو زکاة صفائیه تاویلشی دیر خیال ساتی والذین او او کسان هم با آیات نا یؤمنون چه غیث مون پایاتونو باند ایمان روڑی دا امت یادی کنه ده طول زبوتون پا دکیری تقوی ده زکاة او دغسی قران باند ایمان الذین ذاکرسان یتبعون الرسول النبی الامیہ چې دی وتابی دارکې د تاسو او پیغمبر اخیری پیغمبر چې رسول دی او نبیوم دی او امیه دی امی ام و ته ویل شي زکا چې د ام القرا په داده مقام عظما مرته نسبات جوړې امیه اځ وینم ان تاسو چې عمي هغه چاته وي چې نه لیکل کول شي نه لوستل کول شي چې حدیث کې راځي وي چې ان امه اميه لا نكتب ولا نحسب نبي اسلامي لومغه امي قوم يو مونږ نه لیکل کول شي کتاب کوي نو امي وته ځکه وې چې لیکل وسهلې ندی کړینو او دیو داما نه چې اوم ته منسوب شي اوم مور ان دا چې پیغمبر دې چې په کمرز د مور نه پیدا کیدو څنګه پاکو نو قصباتر مرګه پوری پاکي دا ری پیغمبر تابیداری وکي الذي هغه پیغمبر یجدونه مکتوبنا اندم چې مومی اغلرا د لیکل شوی د خپل ځان سره په تورات او انجیل د دیپو کتابونو کې تورات او انجیل کې داغه نومشته داغه سیفتون نشته ادي معلوم دي چې داغه د سیفتون دي په تورات او انجیل کې یا امرهم بالمعروف چهو کله راشي نو امر بکې خلقو ته په معروف سره معروف سره بخلع الاندادی چه خلقو شرکان مګور اللالا وصلت الارحامی او خپل ولی قائم که و مکارم الاخلاقی او زان کی دران اخلاق پیدا که دا او توی وینها همان المنکر منکی بخلقو بدو کارنو او دبیدین اینا منکر عبادت الاسنام و قطع الارحام دا منکراتی کنا ذین و خلق منی کی دا به دا ځینی او یحل له او حلال و کی دی لرا پاک شی زونه چتاورات کې په دی باندې حرام شي وو دا پیغمبر با بیان کوي چې هغه پاک شو حلال شو چې ذرا العالم ويحرم علیم الخبائث او حرام بکی پذیبان دی هر قسم پلید سيزونه غند سيزونه دیکې هر سره الله او مخکې هو صرف میتا و لحم دارو گن. او لهمل خنزیر دار او ګنو او دیکې هر سدا سمره چې دنیا کی غند سيزونه دي کنه نو خبائس کټول را لکنخه نو حرام بکی پذیبان دی بیان بکی چې دا حرام دی دا خبائس دا غند سيزونه او اشاره دا د دې امت مقام ته چې دا امت نه دي دې ډېر پاک دي د دې دا طبيعت داسې ده چې غلط شي پلید شي نه خوښنو ځانته نصاطيخه او چې یو امت کی خوې کنا امت کله چې دې پیغمبر تابعداري کوي کنه هغه امتی کنا او چې کوم د دې تابعداري نه کوي نو هغه امت نشه د چې umat نشیناری په غندونو کې پراته دي تدقیقه 간 دیو لیدو یوخ د ظالماندا پیران ملنګانو توبه توبه مون خو دې زیاست نه نئی خبرون دی ټول کار د سحر او جادو کوي او دی وی وې د هغه چا سحر او جادو ډیر زړه عمل کوي چې پنځله سوره د خپل امتیاز اوس کی پندې کې یو کנה دا هو مزوران ته معلوم شږي سره شپونه چې سار پاسې ده نو د لوي کڼډول وسراو نه په له کمرو شاته لولو هغه کې امتیاز دی او ویسکی دا غیبی اخلق تعالوی که چې ګور دی ظالم خدا څخه چلو کوي نو دا ذکر کوي چې هغه وی چې سهره او یادو اسي اثر نه کوي چې څومره پلید شوی نو دومره زر لګي وي ګور دا ظالمان نه دا همتیا نه دي کنا قران خو د دې امت داصفت ذکر کړي چې او حر مالم القباءس دیو د پلیتو د غندکارونو نه د نجسوسون نه ډیر ځان ساتي فریز وکي وَيَذَارُونَهُمْ اِسْرَاهُمْ او دا پیغمبربان چې راشي دنیا ته نو لري بکی داغي نه هغه ګران کارونه اِسْرَاهُمْ سخ سخ کارونه ګران کارونه او دا سه وادي چې مخکې په تورات او انجیل کې وی ول اَغلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِم او اسختي سزاګاني چې بدی بني اسرائيل باندې پرشوي وی چله کا قصاص بداو چې خپل ځان قتل کی پخپله دا قتل دا غنا معفي وکنه او قصاص پکې وو دیت پکینو ادي امت کې خديه تمشت دي دا غزې د انور کې کوم په حرام کړیو هغه د دې امت نه لري کولل والذین آمنو بی پسہ کسان چې ایمان راوړي په دې پیغمبرواز ضروهم او ددی پیغمبر احترام کی قدر کی ونس ورو او ددی مدد کی چې سو پوريشته دنیا کی او چې نشتا نبیادہ دد سنت مدد کی د سنت اغه خلق ترسی وتتبع النور الذي انزل معه او تابع دارکی داغ قران چې نازل کړي شوی دا ډېرې ځانګړېام دا خبره دینه شروع شي شو وه چې موسی علی السلام په تورات کې د دې امت صفت لیدلو وګوره يهودو ته دغه جوړ کړ چې غوسه شو تخته غرزولې او نا غالمانو ته دغه و قرآن وې چې نن نه دا چی او غوښرې سوال وکړه چې الله ک چيردا زموږ امت شینو زو ډېر نللا او چيره او اسماعيل لیکل د بلومت په حق کده نللا لیکل خنبد لیکل قل يا اي وناس پیغمبر دنیا تراغه سیپتونې مخکوار ولې ستورات کی نو چې کله راغه نو اعلان یې وکاو اوایا چې د ټولو دنیا خلقو اني رسول الله الیکم جميعا زړه د پیغمبر یې ما خطه ټولتا یا قام تنا یوازي عرب تنا تول تراغلیم دکم الله پیغمبر یما الذی غزاته له ملک السماوات والارض چی خاص غلره بعد چی داس ما نودز مکو ده ل اله الا هو پیغام یی داری جنیش تی بل حاجت روا بغیر د الله نا و و دا کار دادی دا. پد چہی د چملو کولو یو کول کوي دغه د رسول معنی شو رسول چاته وي چې پیغام راوړي نو پیغام د دې پیغمبر سو هغه د دې زنه شروع وک کنه چې الزی له ملک السماوات <coughs> او د الله توحید دا دې پیغمبر پیغام وکنه چرای او ټوله دنیا ته راوړ فآمنو بالله ورسوله متأسوی ایمان راوړې پ اللہ باندې په وحدانیت سره او په پیغمبر د الله باندې چې هغه نبی هم دی او امي هم دی الذي هغه پیغمبر يؤمن بالله وكلماته شد ټولو مخ کې هغه دا خبره منلې ده ایمان ورۍ په الله باندې پوهدانیت سره او الله په ټولو کلماتو او احکام باندې یو او د دې پیغمبر تابعداري وکم دلذل غلي کړي چې یو تبعو امر دی ګوره لعلکم تهتدون الابه کامیابیږي ہدایت د دې پیغمبر په تابعداري کې دی ستا تابعداري واسو کوي الله وي ارسوک چی دا من ننیشته دي چې ګنې دا د عربو پیغمبر دی او نور خلق دي ځانله نه ومن قوم موسی وګوره بازي د قوم موسی عليه السلام نه امته یو جماعته يهدو نب الحق چاريوم خلق ته بیان کوي د قران و به يعدلون په دې باندې په خپل او معاملات کوي دا د نور امته نورالخه امام رازی وی هم الیهود دا یهودیان یادی الذين كانوا فی زمان الرسول چې نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کم وو او اسلمو اورال ایمان راول کليګو کډیرو نو لای وګور غیم دی امت کې شامل شو کنه نو د دې امت کاري شوروک چې حدو نبی الحقی و بیا ځلون فرانس او بل ته خې هر دی کار دې وقد ثناهم مسنات عشرتا اسبات عن امم ما لا يما تقسيم كل هذلره دولس قبلیم چې غدا غینه امتونه جوړ شو الله ای زم دنیا کې خارکړه نا دا امتو او ذی خاصم دولس قبلیو کنه مله بدی امت کوم دولس قبلی خړی کړی چې دین ورسی دا دې عزت تقسیمیا دی ښا ذلت تغرس کو را دی واهینا اله موسی امه واه کډیو موسی علی سلامتن از است اس قاو قومو کلاچ یو بغخت وی ته دنا قوم دو انزره بیا سا کل حجر چې واهه او کان نبی واه فم بجسد من حسنا عشرت عینا پس را ټوپ کداغینا دولس چینو اذ علی ما کلوا ناس من مشربا یقن فی جندلو حر یبدلی غذای د خشکلو خپل چیو بل سره فشار او جگړینه پیدا کی تنظیم ول جوړ کو وزللنا علیهم الغمام من سور کله پدی باندې دواریه زیه وانزلنا الیہ الملن والسلوان من ذل پدی باندې د خوراک د امن او سلوان کلوم انتویی بات ما رزقناکم امو تاوی چه خره صفا و ستراغا چه ماتاسو لرزق درکڑه ده وما ظلمونا نا اللہ وی زمین کم کردی که تولو ماری منو سالو اخوارد ولیکن کانو انبوس هم لیکن شوخ پلزان باندی ظلم که ان کی چه خر رزق پریخو او یمګله داسېونه په کار دی مېم بقلې ها او قصایې ها او فومې ویزقی له له مسکنو ځهې احوال خلاص شو اتواړه بنی اسرائیل نو ځکه اخر کې الله خپل احسانات پوزی شماری چې ما په ډېر احسانات کړی مطلب یې څه دی مطلب یې کې دی نبی سلام په زما نکی مدینه نشا پیرا دیته اوری چې کدیه اومن له او د امت کې شامل شو ویزقیل له مسکنو هزه القريه تا ویات کا چې ویل شو دی بن اسرایل ته په یو وخت کې چې موسی په دخارد بیت المقدس کې وکلو منا اخرذ دینه حز شیتم چې کوم زم خو هي او قولوا وچې زې داخليګې نو کلمه ده بخنه وایې چې مسالتنا حتوه تن یل مونږ سوال کو چې زمونږ غنا او نوريځه ودخل الباب سجدا داخل شه دروازې تا عجزیکو انکی سرو نکتک نغفر لكم خطوياتكم بخنه وکم تاسو ته ګنا او نستاسو سنزيد المحسنين او زياد زياد وکم سوابنا و عجرنا دا نیکان و خلقو فبدل اللذين ظلموا منهم قولا پس بدل که ظالمانو پدي که وعنا دا اللہ غیر اللذين قيل لهم بغیر دا غیر نجدی تصویل شیو فارسلنا علیه مرج زم من السماعی نو پس نازل که مونگ پدي باندی بما کانو ی ظلمون زدی دا پی عذابونو مراغلی دی دا اغا قومونا محلکشو شو کئی چې دولس بدی صورت کی بیانی کنا نشپک خو قومونا دا انبیاؤ او یو حلاکت تیبلیس او هغه نور چی دی پینزو اغا دا ذکر کئی قومی آکفون بیان شو چلاویلیو دیبا حلاکیی کنخواب اصحاب العیل ذکر شو داغی عذاب ذکر شو او دا اصحاب الثبت تی دخالی در وزیغا بل باکی بالعام دے نداش پورا کئی دولس حلاک شوی قومونا وَاسْأَلُمْ تَبُوْسُكَانْ دا دیبا نیسرائیلونا دا خپلو مشران په حق کیم دا بنو قرزاو بنو نظیر د دی پیغمبر سر اوو نالاوی د دین تپوسو که دی خدا خبره پټی چه سو کتوی چه داری شاستاسو دا مشرانو نا شادوگان جور شویو نو دیوی نا دا خلک پا مونگ بانده <coughs> الزام لگی دی دا خبره پتولا نالا پیغمبر توی تت تپوسو که داری شاو که کا درو. تپوسو که دی یهودو چستا بغاوان کی دي د خپل مشرانو عن القريه التي كانت عازره البحر داږي کلی په حق کې چذريا پغړا اوسیدل حاضرته البحر دریا پغړا اوسیدل اذ یادون في سبت کل چې دي وقار کو د خالي پرواز او لمو نکړیو اذاتهم هیتانم سبتهم دا د کاې را تلل بهديته معیان ددي پرت د خالیبان د شران خکاره دوب په سر تممره ډیر زیات براتته یومالله توننا غت چې نه د خالی لا تاې بیایان نهرات بیا به خلکو ډیر جالوونه کوډې غورې خو بس نه به نو کاذا څنګه کار <خاربا> ون راتل نو دغه سنجي د خليفه راتل نو داسې په بل ورځ نونو نبلهم امتحان کو کو زبان دي بما کان یو یف سکون زګا چې دې زماده حکم خلاف ورزي کړي وا چې د جمعې ورځې رات وی دا مونګا نمن ما په دې امتحان وکړه رضیوا کارو کو میان بیني وو د خليفه ورځ او رېستل به اتوار ورځ هې له تا یو اړکل نو په دې کې درې ډلې جوړې شوې یو خدغه خکار به کوو اذویم په کې هغه چې ری بدی ته مننت کا واعظ به کو چې مکه وي ګوره دا له نوېږي عذاب په در باندې را شي کنه اذري مړ له وا ناږي بدی تې چې مکه وي او ته نصيحتو دې ته سلام نصيحت کوي دی باندې خدا عذاب راضی کا نه وايز قالت امه من منهم یاد کاچو او جماعت پذی کې لمت عايزونا قوما الله و مهلكهم ولي وعز كيدا سي قوم تا چلے هلاقي وس او معذبوا عذاب شديد يا عذاب ور کې دي عذاب سخ په قیامت کې قالوا نو اوی دی تبلیغ و عالم او مبلغینو معذرهن الی ربکم دزی زپاره تلګیا یو چې خپل رب ته عذر پېښ کو سبوایو بیا چې قیامت کې الله وی چې تاسو ولې دې تنوی غلی ناس وې نو عذر جوړو خپل رب ته او بل ولعل امیتتقون شاید کدي کیسو ځان بچکین خو به یې فَلَمَا نَسُومَا ذَكِّرُوا بِهِ كَلَاجِلِي پرې خو دوم اغه واز نصیحت چیکړشی او دیته ان جینا الضینا ینهو ننسو ایم نوبشکلمونګه کسان چې منه اولاد ګنانه بیانونه کول خلق ته چې مکه وې اغي بچو واخذن الضینا ظلم او ني ول کسان چې ظالمانو پی عذاب ام بائیسن پڑیر سر بئسا او بائیسی داغینا جوڑ کرده بما کانو یب سکون تا دخپلی بدم علی پوجبان داسوشنو تا دین سوک مراد دی نوی او قول داده چه دین آگا خلق مراد دی چوی مکوه موه وطا موه وطا نو دا دی بد کار کاؤکا پله وی دی میونی او په عذاب سر دی له مې عذاب ورکغه معلوم نه دي به عذابم به ایسنه ویلې چارنګ عذابون لذيذ نه دي خولخه او داغي نور او عذاب بياني اچخکار به کو فلما تو امانو هو انه کله چې سر کشیو کړه داغي حکم نا چې دی من شو او نما نكیدل قلنا لهم اویمون دی تاکونو قردتا خاسئین شیطا سوشا دوگان زلیلا نو دی عذاب ویداون نو داو خلقو روح بعض اهل العلم بقصت هاولا المعتدین علی حرمت الحیلی فی الدین علماء په دې آیات باندې دلیل نیولې دي دی دې په قصبه باندې چې دې حیلې وړکړیو د میاںو خکار بېکاو دلیل نیولې چې په دین کې حیلې نشته حرامې دي دین کې وحیلې نه جوړه ان زکات تا او نو خیرات تا او نو اسقات تا چې داهلی خلق جوړې کړې وکنه په دې امت کې هم نو ايات کوي چې هیلک اول پذین کې دا حرام دي دی. چې يهوود کړي دغه هم کړي وې نورم چې واز دې په حرام شي نو هغه به وی لیکړي او داږي قیمت به او دا هم هیلوا لغه دې پذې امت کدا څخه خلق شته وسو مو چې زکات واخرا شي کنه ناغه مال بل چا ته وسپاري یا زيتہ يا خزته وی بسمات به غمکه دا مال واخله بس داستار چسو سره کینو چې زو وخت شنه بیا دا چل وکاو زکات نوایزان خلاصو اوس چې دا نور مال دار خلق وګړو بي زول او خانوالا چې واخبره غیبا غ خپل مال جدا جدا کل شل ار ازه کې شل بلزه کې شل نږه وخت کې خو زکات پسې سړی ګرځیدو بعد سیه طرف نه کنا نږه ته وی چې دا خو سلويخ نه دی چې سلويخ شنه لږه زکات لازميږي جدا جدا واکړو ځان به زکات نه خلاص کو داهيلي نو الله وی هلي چې چا کلیږي نشادو ګنرو او یتاز زنه ربکا ویات کا چیلان کړي د ربستان لَیبا سن علیم چې خامخابلله لږی په دې بني اسرائيل باندې اله یوم القیامت تر قیامت پورې د الهانه په تورات کې ویل مَی یسوم و امسو ولاظاوی داس خلکو چې رسی و دې تابد عذابنا هغه د فرعون رضا سب اللہ هر وخت بدی باندي او ظالم را مسلط کوي اديته و شخصه عذابونه رسي د اعلان کړي په تاورات کې دغه ایلا یومل قیامتي دمانه چې د عیسی علی السلام تراتلو پورې خام څنګه بیا په نهي عذابونه هغه وخت کې وټول مسلمانان شي اټول به دې پیغمبر امتیان شي هغه هم ډېر نږدې خبره ده نزدې کې ایلا اِنَّ رَبَّكَا لَسَرِي وَلَعِقَابِ بے شکر افستا دیرزر عذابورکا ان کے دے خودی تلیر اخکاری وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ او بے شکر اللہ <سؤال> بخششکا ان کے دے محربان وَقَدْ تُعَانَا هُمْ فِي الْأَرْضِ <سؤال> اُمَمَا او ٹوکلے مکلو بن اسرائیل <سؤال> پزمکا کے جدا جدا تولیشو دے دا زلت تقسیمو جدا جدا مکله منهم الصالحون کم کمپځی کې نیکان خلق دي او منهم ذون ذالک فځی کې نور دا غیر بت پرست مشرکان خلق او بلونام بالحسنات دی پدی کلپ سرا و السيئات لایمون غازم یختونکړي پدی باندې کلا په خوشالو سره او کلا په سختو سره د اصله دل لهم رجعون د دې لپاره جما ته روزو کې الله وي زمانو یریږي امتحان د الله د قصینو کا به حسنات سره کو وصیات سره په حکمت پکسی حکمت پک دې خلق دعوت کنا د دې وی امام رازی قال العل المعانی علما وی دې وكل واحد من الحسنات والصيالات يرجو الى الطاعه كامتحان الله په حسناتو کوي په او په سيئاتوي کوي نو دا ټول تو عادتې حسابي دي د دې مطلب دا الله عبادت او غسي اما النعمو فلجل الترغيب نعمتونه ولا ورکی چې د دې شوق پیدا شي الله تعالی واما ان قاموا فلجل او سختې پر اولیته دې پاره چې ویریږي د الله نه هو د الله عبادت شروع کیندا ترغيب او ترهيب دا ټول امتحان کې حسابيږي فخلف من بعدهم خلف پاتش ورستو د پیغمبرانو نه نه اهل حلقان دا هغه يهوديان نيادي وارثو الكتابا چې په میراث کې واغسته کتاب د خپل او پیغمبرانو یاخذون رز هذا الاذنا او اخلی سامان د دې دنیا مال دولت د دې نزان ساتي وي ويقولون اواي خلقتا جواب کې سې یوفر لنا یا الله مغتبخ نو کی غفور رحیم دے و ان یاتیم معرز مثله او کراشی دی تا سامان پوشان ددی بلزل یاخذوه نبی هم اخلی دانه چې بیا اکر کا کید دینه نو صبری کی دے او پوئیږي چې دا د موږ لپاره حرام دا دی دایادی ابن العربی وی دمشق امام د لغاتو دی, دی زی کی چې الخلف بالفتح الصالح خلف هغه چاته وی چې اګ نیک باندې او ګارون ل اسلام چې موسی علی السلام شو او بالجزم الطالح او چې خلف شي نوناکاره باندې تو وی نو يهوديان چو او خلف شو تام بیاو نه پاست دغه خلیفګان شو چې داغه یی غمانه ته داغه کار یې پریخو دونیا ته لاس واچو یاخذونا عز hazardous لذنا جساس وی رشوتو انه علی الحكم چې فیصلې به کولی قاضیانو کنه رشوتونه به واستد خلقونه با قاعده ول ریت مقرر کړو تازه قرطبی هم الرشوه والمكاسب الخبيثه رشوتونه غستو سودونه کول غلط غلط کارونه مال دا دولت ته کول او چا تبویلی چې چو ګورتا څه کولمای تاسو ولید حرام коре نوی به سای غفر لنا الا ما في کو ان کے به خنا کو ان کے منتو معفیو کی سو کو گزارن کی کنا ونیاتی مارزم مثلو یا خضو او که بلزل بدغسی دا حرام و مقرالا نو بیا بیمزان نبج کاؤ تنا بیا بیوی چیرمونگا تیر جزانیو پا مونگ مردار علالیگی ادا دا مونگ دا پار جائز دی ادا اللہ نو مافی گوارو دا چل وال بے کاؤ قرطبیوی و اینیعت یهود یسرب دا یادی چدا مدنی سرچکم یهود دایا دی اللذین کانو علی عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم چدا نبی علیہ السلام پر زمانہ کی قدیت ادغا سراشی عرزم مثلہو نیاخذوہو کما خذا اصلافهم سنچ مشران و بیدا حرام پارو او بیاوی و هذا حال کثیر من المتصوفت او ویدان د سوفیانو ټول دا حال نه راې نامګل دی دی په انم یتھافاتون علی شهوات علی شهواتی چې دی په شهواتو د دنیا باندې دا سره چمړ شوی دی مثل تحافت الفروش علی النار دغه پتنګان چې په ور باندې را ماشی او ځان په وژنې دا چې دی په حرام پرات دی ويقولون ان ذلك لا يضرنا او اذا مونته تکلیف نرسي مونته نقصان نرسي <تصفيق> لانه واسلونا بمغزان الله تعالی رسوله مونږه دمره عبادتونه دمره روجه دمره سکړی چې مونږ ځان الله تعالی رسوله نو ځکه مونږه نه امر او نه ختم ها زمونږ په حق لا اله الا الله نشتا د بل جا بهحقې وي داروحلمانوم دی دی کې حال ذکر کوي حقیان بعضې د بعضو نه دا حقیت شودي چې نویا کولو حرامه صرف ص حرا به خواړو رونه سودونه په یقولو نو چې ان نه نف او صباتته راون ضرره رو دی زمانما نه کوي نفی ثبات نشته چې دا کوا دا م کوه زاد دی اترذیپہ کې بعد ویلیو چې زمون مثال د بحر دی والبحر لا ینجسوه او سمندر نه پليتیږي کارسمورداري په کې پراتی نو هی مونږ ته دی ایستکلپ نشته روح المعانی وی چې وهاذ القائل اخسوان یسومن القلبی ځي ځان ته وګورئ چې زې دار سنہ نجسته دا ردیه امت کړير خلک په دی کې مبتلا ده المیو خزم میثاق الکتابین بلی نو هغه ست شوی په دې باندي وعده دغه کتابو او تورات کې دې کتابونو کې داوا ده واست شوی دینه کنه الله يقول على الله الا الحق چي دی باندې وي پالا باندې مگر رښتيا خبري و درسو ما فيه او په خپل لوستلو غاسو چې په کتاب کې و کتابونه به لوستل درس به پکې لیدو او به سماله پېنکاو نو ننه قحال له څنګه نبي دا اسلام ویلو چې تاسو باندې د يهودو په قدم قدم کې چې هیڅ کړی نه تاسو کاوي مزی پاره کې مبتلا دي کنه قران وایي خو حلال, حلال نه غني حرام نه حرام نه غني والدار الاخره تو خير او کور د اخرت ډیر بهتر دی خدا چې د پاره جزان ساتي د حرام نه افلا تاقلون اے خلق او تاسو سوچ نه کوي والذین یمسکون بالكتاب یا اوکسان چغیله سنکه کړه کړي دا الله په کتاب باندې واقع او صلاة ته پابند کید منځو اننا لا نذيو اجر المسليحین الله یې مونږه نه ځای کو اجر د دا اصلاح کوونکو ترغی مقابله کو شو چې ډېرشتې چغیله الله د کتاب احترام کړي پابند تمسک کړي هغه خپل دلیل کې پېښ کړي هغه زدکړه یې پاغي عمل کړي دې ټول مسلمانين وي چې دا مسلمانين دي دنیا کې اصلاح کوي د دې يهودي او خبره 1370 ناکه چې ګونه به کوم بیا به وی چې سہیو فرل لنا الله غفور رحیم دې مونږ توبخه نه کوي کنه تابې وی دې دی سره ډېر خلق گمراه شو ځکه بیا به هر چا وې کنه چلا غفور رحیم دې مونږ توبخه کوي نولهدي مث نه کرکې او جوابونه چې دغې باخه کې دی شوي نو بیاله په تاسو باې غ سر ل را وچته دغې بخه کې دی شوي نله بیا د لاغ سته د ټولو خلکونا داواونه دغې به کې دی شوي نهبل عام ل عایم د من اسرائلو اگه پاکیوالی خراب شو و ایز نتقن الجبال او یاد که چه مونگ روچت که غر فوقهم دپاس دیبن اسرائیلو ناکا انه زلطن تبوی چدا وریزتا وزنو انه واقعهم بههم او دی یقینو که چدا پا مونگ راق ورزیگی دوم را پیرانیز دیشه و شکمه که با ترودوڑی دی او اللہ تصوی خضوح واخلی ما تنکم اغا تورات چې درکلمه تاسو له قبل ویینا واخلې بقوته عمل سرا وذكروا ما فيه او یاد کې په یادو زبانی چې سو په ذکر دي د کتاب خدا خدمت ته دالکم تتقون د دې لپاره چې بچې د عذابنا دله هر اسمانه کتاب د خدمت ته چې واجب زکایب یادې به حجد ملانا انتا پوسکی ناغل قرآن نوارزی یہ روئی دروخ سلو ایما ترجمه روئی نرازی نا دو ایم جواب ویز اخذرات بکمیم بنی آدما من ظهور اهم او یاد که چواغستا ربستا را پیدا کلو ربستا من بنی آدما دا اولاد دا دم علیہ السلام من ظهور اهم داغید شاگانا دا شنو په دې شویل کوڅې په داکي دی په ډېر وخت لګي نه دا شاګانو نه دا اولاد راويستو حديث کرازي چما صحه على زهري هي الله دا ادم عليه السلام پملہ باندې لاس راښکته نو جوړد پنګ پونته راوته دا اولاد ټول راوته د سرو مېګو پښکل زوریه راوته زوریه ته زکو ویلې زوریه و اشهدهم علان کو سیم گواہنیه کلو خپل ځانونو باندې په دې خبره الستو بربکم ولذستاس ربنیو قالو بلا رب و دې چې ولینا زموږ رب یې کنا شهیدنامن گواہی دغه وعده ولاته ناغستیدا اددی یوی وعده یوی خبرې د دمرې انتظامات او کړه چې انبیار علیګه کتابونه نازل وا ابي اغي پسې علماء او بیا پاره پسې دا دې په اړه چې دا وا د یاد کی صرف دا وا دعوت دغه دی پیغام د انبیاو درې چې دلته کې حدیث او قران یو بل سره ظاهر کې ټکراو دي حدیث کې داراغلی چې مسحاح علی زهری هی دا تامل علیہ السلام په ملله اسراح کنو دا غنه ټول اولاد راويسته او دلته وي مم بنی ادمه مم بني ادمه نو ټکراو نشتا په حدیث کې دا ادم علیہ السلام ذکر راغلی دي او قران کې دا غو اولاد راغلی دي نو اولي دا ادم علیہ السلام زم دا غولاد نبي اور قصیدا غینه داغی اولاد داغی اولاد داغی اولاد په ترتیب سره کنه نو منافات نشته د علماء کومینس کی دندار چیب نه کثیر په حدیث باندې ردوم کړي چې کمزورې وي دا واځه تي اغوستو دا ولې تي واغستا ان تقولوا یوم القیامت چه بیا دا نوای پرځ د قیامت ای خلقو ان كنا عنها غافلين چې مونږه خوده دین نه نیو خبر دا به چې مونږ خوده خبر نه نیو خبر مونږه واځ نه دا کړې او تقولو یا دا نوایې انما شرک ابا او نا من قبلو چې بيشکه شرک له مونږه لارانو مشرانو پخام وکنا ذریه من بعدهم ا موږ خدایي اولادو دا ری کشرانو ا کشران په پا مشرانو په سر رواني نه ځخود مونږه ګنا نه شو تاخود هغه غي ګنا شو چغي منتظر الله رخوا ودغت لارق طریقې کې خودا نه خود بمون پاري راتلونو منتس ګنادي الله وی چې دا عدم د نوو واست کنه و ځدانشي ویلي ولي دایواز استاد پلار نه مونږه وا دغسته و کستا نه هم اغسته دا خوده هر یو نه اغسته شې ویل نو تاسو څنګه وایي چې دا زموږ مشرانو کړی دي او موږ تاسو ګوناه دي نه دا هر یو خپل وعده غستې شوې دي نو هر یو به د دې مواری کنه نو دا ځوال باندې اوس نشي کېده ها اڤاتو لیکو نا بی ما فادل مقتلون مبياباو وی چالا تمه هلاکه مون لاذاب راکه پاری کار چې زموږ دی غلطو مشرانو کړی وې بس دا ختم شو دا د دغه وادي د ازل سره دا عذرو نه ختم شو او غزا لیک نفصل الایاته ولعلهم یرجعون الا یمندکس تفصیل کو نو دغه پارچ داخلاق واپس شي د خپل ګناهونو نا توبه بس یالله ته درېم جوابدار چکه دا سه بخنه کئ دیش په آسان نه دی عالم تولیو نشوا دغه ډیر عالمو دبنی اسرائیل مشاور او چې هغه په عمل نه کو را غیر شه به ګناح واتلو علیم نب الذی اتینا او آیاتنا بیان کا دی خلقتا واقعہ او خبر ناغی صلی چې مون ور تعلم د خپل آیاتونو د تورات عالم چ ابن عباس عبد الله ابن مسعود الله عنهم هو بلعام دته نوم بلعام اده په خپل علم کې دمر کمال تر رسیدلو چې دا بارو کاتنو عرش بېلیدو ملائکه او دمر لوی, لوی خلق بوته نستو اللہوی آیات آتے ناو آیات نامو تدقل آیتون علم ورکڑو اسو چلو شو فن صلقہ منہا دے اوتو داگی دا عملنا فن صلقہ منہا اوتو داگی دا عملنا عملی پیونکو فاتباو الشیطانو نولا په پدبسی شیطان ویلی اگتا خلار کلاو شو کنخا اغه خلار بندي چې اوسله عمل کوي او اقيده په ساتي او د دنیا بچ بچي او کلی چې دنیا ته دل له سوا چاو شیطان ته دل او کلا کنه کولاو د کولاو ته اده ماناتا کی قرتبي فن صلح من رحم اينذا انو هل علم الذي كان اگر علم تہ رکشو اگر علم تہ ختم شو چې دا مو مخکې کوم علم ورسره پویده به د خپلې بادمالې پوجي باندې دنیا پرستای پوجا نو ولګي دا په د په د پسې شیطان فکان من الغاوین نشو دې ګمراهاننا لې علی موږ اور ګمراه شو حقیقي داسکن داولی روح المعنوی لعدم اعتناءي بالعلم زکه دې د علم قدر وسرني چې د هغې لري قيمت شي او ترک العمل او عمل پې نه کوي خلق ومنځو د اسقيه دې بنې لس واليو پاسي دا امر شو علم به کړيو چې تا ټک نه کوي وحب الدنيا حببا شديدا دنیا په کار کې ګوره رې به اخلی او کله به یو ځ دغه جوړي ځان ده په کرا کوی به مدسه جوړو ووي چې خوندونه ک نو بیا بلځې به جوړه کې دا ټولدنیا محې ح دنیا حاً حب شدید دندا دې پهژبانې دا سړی خراب شوونه دلم قدر سره نه عملې پ نه کوو. او دنیا سره دومره را محبت چرسی اوتوارا ولو شینا لرفاناو بیان اللہوی هر کار زمان په اراده کې که زمان اراده وی نما با دیو چت کلیو پا دیخ پل علم سران توفیق با مولا ورکلیو پولی میں توفیق ورنکو ولیکن نو اخلد الالارضی دا لوی مرس دیخوا ټول خلق پدی بیمار دی زما کې ته زور وکړو اخلس ال دنیا ته او دولت ته زور وکړو ابن کثیر وی اے مال ال زینت الحیات الدنيا وزهرتها هغه دې تټینګې دیشو هغه چې بده چا لباس اولې دنوې به زبام تاسو جوړو هغه چې بده چا مکان اولې دنوو به زبام تاسو جوړو او وسو هغه چې وځه چا غاړې ولې ده وېر کار کله کنه ها خدای له ګوزر او هرڅ چې خدای وکومن زوایه دا خو یو غاړې نه ده کنا پتا مې لان زمو کې تو کو مله ی بس نیو چتوما د دې لم قدرو نکو زو دقدر نکوما د زما د دین قدرو نکو زو دقدر نکوما ملانو کو زما کتا وت تبع هوا او روان شه په خواہشات وبسم او ډیر خلق د ښا علي بتا سره دا خبرې کوي چې څنګه سګار دې مار دې غستل کنا اسې دی وي دومره وخت ډیر کو اتاتوا خلق خیخه لانی سره د بردست دا اولاد ښا یو دې رکی دنمایش د پار بیا وخلا کوی شي دومره لو یو جری جوړ کړی دا ا دومره ار سی باقي کړی دا غاډی پکې نشته ا په خلک لال خراب شو فمثله کما صل القلب العالم نسپه جوړ شکن الله وی مثال د دوه مثال د سپیشو ان تحمل عليه يلهس نو سپی دا عادت ته د باو کې په دبان دی ټکایې نو غاپی کنا چریوی او تاسو ورو کوه یا الله سو کفریه دینوم هغه خپل سالاندی کئم نو د دینوم دا شی جوړ شيخه چرګ د کده خیده پارای نسی نوم تغار کئ اقا د بده د پارای نوم تغار کئ مولانا بیا دا شی جوړ شيخه تشوي ذکر کړلې د قلب سره د دین نور ذلت کم دی په دنیا کې او علامه ابن قیم ذکر کړی چې پسپیک یو واته ناکاره خاصلته ندي نا او قضیه مولا کې مفکاره کیږي یو حساست ته ذلت کاچا کارونه کچکارونا چیسو کئی که نا ناگه تخصاصت ہوئی خواه ما شمانو سر بلگی آئی انگتی باچی او برگستا وقت مولا بایا داچان باکی ابل غده سر یعودو تاو ناکار سپتتی او کسرت العقلی دیر خوراکو نا په مرشي ورئچاته او یاصولو دویما دا ویچ سپه بل سپه وی نه کنا وردانګي په نو سلام نو کلام نو سو همولہ امدا وس پریوزی هلکه غو مولای ته مولای نو ولي او بل تداسی په بدکه او بل حسلت پسپی کې دا د چیر فا کموتی از کینو خپوچه تکي کی، ولي وي چې تتي راته ونيشي اده وم دان ډېر پاک پاک د حرامو نه ډکه اده په خلقو ته وایي چې جامه مې وسمه سپاک را اوسمې اسری کړه اوسمړه اوریت پاو بکثرت بکثرت خبزن د سپینا او فسخلا سي جنواله او تا وچه نبي غمو بشي او دلوم موټه ډکه بس بیا ونی لګي اذر په سي کني ده نو سوک نه خلاصي بل خصلت دار چې منکوس سپيمه شه د پاره چینو سرته ځوان او دوم چري سر برانکو تبو پشه سراډولي داسه بل او مذلع لسانو د شپي خصلت دار چې جبا ریستلي وسو یا په غرمه کې خاص کار کنه او دوم بار چا تلس نیولې وسو قال الطيبي الطيبي وی لیدا استاد دی وی ان من تفکر فی ھذا المثل سوچ مثال کی فکر وکي خو کنا نو تحقق له دا و تعلموش جن علماء سوء اسوا و اقبح من ذلک چه دزی زمانه غنا کرامولان چدی کنا اغه د بلام نادر ذلیل دی اغسو او اقبحه دې دې زماني ری توګوخه زګه کارونه داسې کې ګوره پوسې داتل راغستره څوک براګيري رانیسي وي دنکې وي اسوک به بارکې يو ها حکومت سره ګټ جوړ جوړ کړي ها دا کارو بل عام نو کړي ان دا کار خلک په عزیزانو خپل قوم سره کوي داخد سامیری دا او دو قارونکار او دو اسی قرطبیم وی هذا المصل فی قول کثیر من اهل العلمی فی دا مثال نن پدیرو عالمانو کشتا في کل من اوت القرآن فلم یعنم دی سوک دی چه قرآن و تورکول شوی و ازدکڑ شوی عمل پنکوی و فی کل منافقین ادوه سهر منافق ده ده امت چه ده ده مثال پاغی بانده صادقی که مسل قوم الذین کذبوا ب آیاتنا ده صفت ده رغ قوم ده چه دروجن که آیات نظم فقصص القصص کا کافدی بانده دا واقعا دا اللهم يتفک دزيد لپاره چې سوچ او فکر وکړو مثال خو الله دزيد لپاره بیانې چې سوچ او فکر وکړو کی حشر کی امویلو الانکم یتفکرون عنکبوت کیم براشی چې مثال کی دامت مطلب دی مولا کلی مرقات ل کلیم ورقات کې چې من خالفه سنت وان کان فی الظاهری مزینن مطیبان مکرمن عند الناس فهو في الحقيقه اخص وانجس من القلب سوق جهه سنت خلاف کوي اگر کته ظاهر کیو ګوري نو ډیر خاسته شکل شباهت او ډیر متيب ورچ داتری کوم ځای دا پیدا کړی دي ډیر مکرم د خلق په نسبانه چې چر تخ کار کیږي نو خلق او تفاصی او پر دو سلام کوي پوی دې په حقیقت کې احس و انجسو منل کلم دا ډېر ذلیل دی سپینوم زیات ولی خلق ته ناس تک نه ها د دین له زیلت شتري چې تعالی الله کوم عزت درکړو د دین ناګا دې په دنیا بدل کو فاسقانو او تقی نستی فاجران او تقی نستی الذين بلوي ذلک نشکنا سامسل القوم الذين كذبوا بآياتنا دیربدې مثال دی قوم چې د روجن کې آیاتونو زمونږه وانفسهم كانوا یظلمون الله خپل ځان سره ظلم کوي بل چې سره نه ځان سره ظلم کوي چې الله په دومره لوی کو او د هغه به قدر من کړه ميه ذل الله فهو المهتدی اغسوک جلل او تهدایت کی ناغب شیلر مندون کی یو لل اوغسوک چلای گمراہ کی فولای قوم الخاسرون نو دغه دی ډیر زریلی او توانیان ولقد زرانا لجahanam د تهویب او خروی بیان کړه چې د دنیا خو ډیر خطر کړه جون دې ډیر خوخه امقتیان مسفات کی چې زمونږ استاد ده کنا ډیر دایا ژوند تیر کوی ښا دې صفات کوي او الله وی دا کلاو تصويري کلاو تصويري ولقد زرعنا لجحنم ايقنا منغا پیدا کړی دي خاص د جانم د پار کثیر من الجن والانس ډیر پیریانو بندیان دهم قلوب لاق قون بها علامه دا دذي زلنشتا هو پو او پکنشتا لائب قهونا بها بلکل نپوی ولهم آئینون دو دید پاراسترگشتان لائب سروون بها چلی دل نشی کول پاغی سار دا حق لی دل خواه لی دل نیا دی ولهم آزان اللہ سمعون بها او دید پارا گونشتا خو حق پناوری نالاوی داغ د دا جہنم دا پارا دی خواه علم نه کار وانه غوستو د عقل نه کار وانه غوستو دلادینې په ځدانې کو حق یې په ونلیدو دلې قرآنی په وانه دو, دو بلکې په نور غلطو زینو کې استعمال کړو وګورې دی اغهیت اغه تنرسیخه زکه اللهوی دی په مثال کې څنګه دی اولایک کل انعام داوی د دا ساروپ شانتۍ دی مسارو خو بیاوند سپینه خو خدای کنه دي سارو په شانتی دي او اغه موله سپې په شانتی دي بلهم اغل لو بلکه سارو نوم زیات گم را ځکه هغه سري صاحب کتاب نشتا او يا غبن حلال او حرام نشتا ادي باندې خو پابند دي اولایکوم الغافلون داغه خلق دي چې مخيالو له قران غفلت معنا سو احراز د قران د دې لپاره چې ګور د دې عوامو یو بل سره سخته دښمنی و خو یې تاسو په نه فویدو او دې یو بل سره پلانس څنګه له تاسو نه به یو بل تداسه ولي چې مولانا بچا تاسو کوم د مقذریان د سنگر عوام کل انعام عوام خویدانه امو په شان دي ډنګردي وي یوس پسکی نه الله او توحید یی خدای انعامو په شان تیږي غته چې په شانتی مثال قران کې وګوراکنه تعالی خو مثال د کر کړی دی عوام بخود کل انعامی چې ته کل کل وي کته عالم وي او تادی تسخولوي تادی دینه خبر کړوي مدیو انعام نو کنه پداسوم ډیررمان د وخت چته پرکیږي چې په هر جمعه کې دا څو د قران درس کې دین او ګمراہی بیاو په دنیا کې چې دغه څخه خلق په قران کویدي او اوریدي او دغه را جمع کې دي او داروجا یې په دې طریقته یې رو لیکنه خدا د انعام کار د کنا وا ل لله خاص الالالر نمونه دي هيستخيست فدعوه بهان نو چې आवाज کې او سوال کې نو فدغه نمونه سره د الله نه سوال kawam سوال وقبلیګي د مقابله کې او چې دا خو ذکر شوراغي نه عقل کار کې نستره نه غو ګناکار کې قال الله مومنان توي چې دا دي ولګم راشي دي زکه لویزوان تاسو یو بابا تاسو بل بابا تا گم تاسو په تاسو به خاص الله تاسو آواز کاوي چې الله یا يا رحمان یا حيو یا قیوم یا رازقو یا مالکو یا خالق ذابو اي فدعوه بها وذر الذين يلحذون في اسماءي افريد اخلقو چریکه جروی کی دا الله په نومونو کې الہاد الہاد په څه یا ذاتي چلالنم بللورکي نه لhado ko kana ولذا لا نم دي نغيزه زيارتون لور کړي بنديان لور کړي اغي تا اوليا ويخه او کار ساز دالالنم دي نغيزه نور لور کړي چولې دي نه دي حاجت روا دي کنا ورکول شي کنا د الله نم نه داسکلو يا مشرکان د الله نه زان لغ پل بطل لات نم جوڑ کڑیو در عزیز نے عزا جوڑ کڑیو در منان نے منات جوڑ کڑیو اگی خدا غیل حاد کڑیو سپا زیادت سرا سپا کموالی سرا او سم دقیل حاد کی گئی اللہ نم دے داغو نسو کوئی اللہ ہو نسو کوئی او سو کوئی ہو ہو تش نو غهیت کټکې اے و سره یو ځای کې غو پنی فریدی کنه په کله اړه باندې یلحدون فی اسماءه الحد کی, کی دا الله په نومونو کې داونه او دغه دا چې دعا غواړي نو دا لاندې یووازي پوره نه کړی وینا کنه په حق د فلانی په حرمت فلانی او په برکت دو سلو یاران او دا وسره مرګري کې مرګري کې نو الها دکی سویجزان ما کانو یعملون سوزا بار کولشی دی تا دا عمل چکلی دی و ممن خلقنا امتون یهدون بالحق و بی آدلون اللہ ایو طول یو شانتی ندی دا اغا چانا چی مون پیدا دي یو جماعاتش تا دی او دا بامیشه ی حدیث کې رازی په حق باندې بایی او لا یخزو لهم من خالفا هم ګډیر خلاف خلق کي خودي تسنشي وي دي خپل خبره نشي اړو یو جماعت شتدي حق پرسي يا دون بالحقين چې خلق ته د حق بیان کوي يدعون ربليه وبه او په دې حق باندې خپل ځانم پورا کوي همکیدا يهودو ذکر کوو چې غي نه او د عام امت ذکر کوو وقفو کې